Prvé línie, prvej línie. Líni. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate teda reláciu v prvej línii, čo už je vlastne zrejme zo zvučky, ktorú sme pred malou chvíľkou pustili, krátko po 20. hodine 30. minúte. Ja som rád, že ste si opäť našli čas na našu reláciu a verím, že s nami vydržíte až do možno 22:30. hodiny, 30. minúty, možno až do 23. koniec koncov, uvidíme. Tak či onak táto dnešná relácia bude trošku výnimočná? Jednak tým, že asi dôjde počas relácie k takému jemnému moderátorskému striedaniu, pretože mám nejaké ešte pracovné povinnosti, ale to nie je až tak dôležité. Iná dôležitejšia vec, ktorá je tiež svojím spôsobom vynimočná, je tá, že v dnešnej relácii bude vystupovať jeden z vás. Jeden z poslucháčov Rádia Slobodný Vysielač. Teda žiaden odborník, ktorého vidíte často v televíziách a v iných médiách, ktorý sa vyjadruje ja neviem, k domácej politickej scéne, proste radový občan, poslucháč tohto rádia, ktorý má chuť rozprávať. Ja som totižto v auguste minulého roka dostal mail od jedného z vás, teda od poslucháča, ktorý mi napísal, že by chcel využiť tú možnosť, ktorú naše rádio ponúka občanom tejto krajiny a síce, že ak niekto má chuť a samozrejme aj istú dávku odvahy prehovoriť pred mikrofónom, že v podstate na akúkoľvek tému tak by rád túto vec využil. Z mailu tohto poslucháča som už vlastne v tej dobe v lete vytušil, že teda ide o človeka evidentne, ktorý sleduje spoločensko-politické dianie na Slovensku. Vytvoril si v tomto smere aj nejaký osobný názor a rád by sa s týmto pohľadom podelil s vami ďalšími poslucháčmi tohto rádia. Konec koncov posúdite to sami. Ja vám prečítam v úvode tej dnešnej relácie len taký úrivok zo spomínaného mailu, ktorý mi teda v lete prišiel. Takže poslucháč ma poprosil o priestor v našom rádiu a ďalej píše. V relácii by išlo o akési zhrnutie, respektíve môj názor na fungovanie absurdistanu, v ktorom žijeme, či už ja, alebo ty. Rád by som odprezentoval nadobudnuté určité skúsenosti za posledné 3-4 roky vrátane toho 1,5 roka, čo počúvam Rádio Slobodný vysielač. Bude to aj kritický pohľad na politikov, na mainstream a tie naše prehnité a neschopné médiá, ale aj kritický pohľad na oučizmus ľudí v tejto krajine. Také pekné slovíčko, že oučizmus, to som sa priznám ešte s ním ani nestretol. Čiastočne sa opieram aj o zo pár výrokov, keď som bol ešte února v informačnej vojne. Zkrátka dobre, rád by som poukázal na zo pár faktov, ako to vidím a cítim ja. A nebudem si dávať servitku pred ústa, zároveň si určite nebudem mal robiť ani žiadnu politickú reklamu. Tak mail presne tohto znenia mi teda prišiel ešte počas letných prázdnin od jedného z vás do mojej schránky s tým, že určite by chcel teda vystúpiť v relácii nášho rádia ešte do parlamentných volieb roku 2016. No a keďže sa nám vlastne parlamentné voľby už nezadržateľne blížia, tak si myslím, že je na mieste splniť sľub, ktorý naše rádio dalo všetkým poslucháčom, ktorý samozrejme stále aj naďalej platí. Ale skôr, ako tak urobím, skôr, ako vám predstavím, kto je tým hosťom, kto je tým jedným z vás, tak Urobím ešte predsa len takú jednu jemne netradičnú vec, Nerobiem vám ju často, ale dnes sa to asi hodí. Pustím vám ešte pred predstavením dnešného hostia jednu takú skladbu, ktorá by mohla celkom výstižne predznamenať jednak aj tému, ktorej sa venovať budeme, ale možno skôr takú hlavnú myšlienku, takú hlavnú niť, ktorá, ktorou sa bude celá táto relácia niesť. Asi by sa v tejto chvíli po, tejto, ak trošku netradičnom, po tomto tak trošku netradičnom úvode patrilo už asi aj predstaviť teda hostia. Takže síce nie priamo v štúdiu, ale v tejto chvíli na telefonickej linke Rádia Slobodný vysielač. Vítam Vy už v tejto chvíli spomínaného písateľa mailu. A chcem veriť aj, že stáleho posluchača Rádia Slobodný vysielač, ktorý sa volá Marek Marušin. Marek, počujeme sa? Si na linke? Áno, počujeme sa. No, výborne. Tak, Marek Marušin, vážený poslucháči, je jeden z vás poslucháč Rádia Slobodný vysielač, ktorý, ako som hovoril pred pesničkou, to úvodnou, mal chuť sa vyjadriť, tak je dnes v relácii a dostane priestor vyjadriť myšlienky, ktoré považuje za dôležité, s ktorými sa chce s vami podeliť. Skôr, ako sa s ním pustím do debaty, chcem ešte povedať dve veci. Poprvé, že bude ideálne, keď ho v tom nenecháte sami a keď ho najlepšie zasypete nejakými svojimi vlastnými otázkami. E Mail je k dispozícii, adresa studio.slobodnyvysielac.sk prípadne môžete telefonovať na číslo... E Počkajte, telefonovať vlastne nemôžete. Telefonovať nemôžete, lebo na telefóne máme Mareka. Takže dnes je to vlastne len o mailoch, takže ešte raz maily môžete písať na studio.zavinačslobodnývyselac.sk Pokiaľ možno nerušené počúvanie vám praje v tejto chvíli Boris Koroni. No, Marek, ja som pustil tú úvodnú pesničku, to je z filmu Requiem for a Dream, taká dosť, dosť je to dráma, bo si ma o ne ešte v lete požiadal, Zpráva, že to by bolo ideálne zahrať, kde si v úvode tejto relácie. Tá pesnička, alebo tá hudba, nebola to pesnička, nespívalo sa tam tá hudobrá záležitosť, znela dosť negatívne miestami, až tak katastroficky zúfalo. Zúfalo sa vlastne končí aj film, z ktorého táto pesnička pochádza. Prečo si sa rozhodol, že toto by bol podľa teba vhodný úvod dnešnej relácie? Uh, tak ja prajem dobrý večer všetkým poslúchačom slobodného vysielača. Uh, chcel by som pozdraviť aj tých, ktorí uh, špicujú slobodný vysielač. Chcel by som pozdraviť aj tých, ktorí majú na ňo uh, ťažké srdce alebo majú z neho brucha bolenia alebo osýpky. Ale hlavne chcem pozdraviť tých, ktorí si ho radi zapnú a radi si ho vypočujú. Uh, čo sa týka tej tvojej otázky, tak ja som túto pesničku navrhoval hlavne preto, pretože si myslím, že naša krajina speje do záhuby a dovolím si tvrdiť, že stačí ešte možno pár rokov a vôbec by som sa necudoval tomu, keby z našej krajiny sa stala taká akási európska Argentína. Mm, čiže čiže tvrdíš, že je to až takéto veľmi zlé? To je, to je vlastne aj ten hlavný dôvod, pre ktorý si sa... Lebo vieš, lebo ono nestáva sa zase až tak veľmi často, aby v našich reláciách vystupovali priamo poslucháči, skôr je to ojedinelé, boli nejaký, ale skôr pomenej. Tak to ma tak zaujímalo hneď na úvod, že, že, že čím to je, že si sa takto rozhodol, že z akého vlastne konkrétneho popudu, alebo teda čo je vlastne príčinou toho, že si sa rozhodol vystúpiť dnes v rádiu, lebo preto že nie je to úplne celkom jednoduché, keď človek nemá túto skúsenosť hovoriť pred ľuďmi, že to chce ísť dávku odvahy, aj nejakého odhodlania, tak, tak hľadám tie motívy, vieš, ktoré ťa k tomu viedli, tak kde si tam je tá odpoveď, že, že cítiš, že to je, ja neviem, že zo Slovensku momentálne veľmi, veľmi zlé a preto si sa odhodlal pre takúto vec dnes? Uh, áno, v podstate do istej miery máš pravdu. Ja ešte na úvod som povedať, že vlastne v, v Slobodnom vysielači nevystupujem uh, úplne prvýkrát. Uh, moja premiéra v Slobodnom vysielači bola uh, ešte v lete uh, roku 2014, konkrétne u tvojho ex-kolegu Norberta. Mm -hmm. Vtedy som sa vlastne vyjadroval uh, s pánom Plandorom ku kauze stavu financovania športu. Na svoju branu môžem povedať len toľko, že keďže som nemal žiadne predtým oficiálne skúsenosti, či už s mainstreamovými alebo nemainstreamovými e, rádiami alebo e, televíziami, tak v určitých pasážach ma zastihla taká nejaká prema alebo taký mierny stres, lebo som nevedel, že čo môžem očakávať. Mm -hmm. A potom poľavil dúfam v tej relácii. Ja sa priznám, nepočúval som, tak neviem. a Dúfam, že sa ten stres neťahal celou reláciou. Nie, potom už to hmm. postupne zbá veľké relácie zopadlo. Dobre, tak nemusíš mať stres ani dnes, nič sa nedeje. Máš proste svoj vlastný názor a pohľad na vec a ten chceš dnes prezentovať a ja som v podstate ti vďačný za to, že si ochotný, lebo naozaj je pravda aj to, čo som hovoril vôvode relácie, my keď sme toto rádio zakladali pred tromi rokmi, tak jedna z tých motivácií alebo z takých hlavných cieľov bolo práve aj to dať priestor tým ľuďom, ktorí v tých iných tých akoby veľkých mainstreamových médiách proste nedostanú priestor hovoriť, lebo nie sú dostatoční odborníci, nie sú dostatočne kádrovaní a pre... neprešli si tom. No tak práve preto sa teším, že ty môžeš byť ako takým príkladom aj pre ostatných poslucháčov, ktorí by možno v budúcnosti potom našli odvahu. Takže to je to, za čo sa ti chcem vlastne poďakovať, že si v sebe našiel opäť odvahu, teda po druhý a že tu dnes vystúpiš. Dobre, z toho, čo sme sa doteraz do teba dozvedeli, je asi to, že. Vidíš to veľmi blede zo so Slovenskom. Nepodali sme sa ešte teda, že v čom konkrétne, ale že teda nejak sa ti to nepozdáva. Dokonca hovoríš, že ten vývoj sa ti javí, že proste ešte sklzneme do horšieho niečoho, ako sme teraz. Tak, tak skúsme teraz už prejsť k téme. Máme 4 hodinu za sebou, tak poďme už priamo na tú tému. Keď, keď by si mal teraz tak, že sa zamyslieť, že, že ktoré oblasti tie spoločensko-politické ťa tak najviac žerú, alebo ktorý akoby ten problém vnímaš ako taký najvypuklejší, s ktorým naša dnešná spoločnosť zápasí, tak čo by to bolo? O, áno, tak v podstate ako už ho odznelo v úvode, bude to vlastne téma domácich udalostí bez politickej korektnosti Jednak, jednak voči politikom, voči nášmu mainstreamu, ale aj voči niektorým ľuďom v tomto štáte, ktorí majú v podstate, keď to mám tak naprosto povedať, sklony go mm -hmm. No, tak skús mi na moju otázku odpovedať, že čo teda, čo teda je pre teba ten taký asi najvýpuklejší problém, najvážnejší, ktorý ťa strašne štve, ktorý vnímaš ako obrovský problém, možno ako taký top, vieš, najväčší, že, že... Čo, čím by si začal? Ktorým z tých problémov? Tak na úvod by som asi začal s tými našimi slovenskými politikmi, ak teda môžem. Jasne, že môžeš. O, takže určite si, určite si jednak posluchači Slobodného vysielača, ale aj ty ako moderátor všimáš, že predvôľadná kampaň sa rozbehla, všetky strany majú tie svoje meetingy po celom Slovensku, a je úplne jedno, že či je to nejaké krajské mesto alebo okresné mesto. Všade majú vyletené svoje billboardy, plagáty, roznášajú letáky. Zase sledujú hory doly. Keď to mám tak povedať zase na rovinu. A dovolím si tvrdiť, že z ich strany to nie je celkom úprimné. A keď teda môžem, tak by som si zobral na paškal Niektoré tie strany, mm -hmm. ktoré sa vyskytujú na billboardoch a tie ich akože kvázi hesla a kvázi riešenia. No? Tak zober. Tak, tak... Dobre, no tak teda začnem uh, tou našou terajšou vládnou stranou, ktorá v uh, 2012, keď si teda dobre pamätajú obyvateľia tejto krajiny, mm -hmm. uh, hlasali, že ľudia si zaslúžia istoty. No, to bolo a... také heslo, ktoré ľudovelo. Toto, myslím, mnohí zaregistrovali, to, čo hovoríš. Áno, to si myslím aj ja, že určite to všetci zaregistrovali. Mm. Hlásali proste, že ľudia si zaslúžia istoty. Prešli 4 roky a ja by som sa tak chcel spýtať, že či ľudia v čom konkrétne pocitujú tie istoty, alebo nech teda... Nech mi teda povedia, hej, že, že čo je to pre nich istota. Pretože ja keď to rozmením na, na drobné, tak v 2012 sme mali nejaké sľuby o zamestnanosti, o riešení korupcie, o riešení školstva alebo o zdravotníctva. A teraz je rok ok 2016 a výsledok je aký, že krajina je v zlom stave, ke, keď to mám povedať na tvrdo je rozdrbána. Ďalej, nezamestnanosť. Kto vie, ako sa poriešila? Hej, dokonca, konec koncov, vyšli na pôvodú aj také kauzy, že nezamestnanosť sa riešila aj tým spôsobom, že určitá skupinka ľudí alebo nejaká väčšia časť ľudí bola odpisovaná z registra úradu práce na údajný príkaz z ministerstva prácu sociálnych vecí a rodiny, aby teda mali lepšie štatistiky, aby sa mohli pochváliť lepšími číslami. Uh, ďalej školstvo, sľubovali nejaké veľké reformy, no ja som nezaregistroval žiadne nejaké výra výrazné. Zdravotníctvo Deto, najvyššie keď si vezmem, že zdravotníctvo je asi momentálne najvypokojnejší program, pro problém. Konec koncov aj ja som... Uh, konkrétne obeťou zdravotníctva, keďže v 2014 som bol uh, zasiahnutý uh, chorobou m -Kron. No i posluchači možno o tom niečo začali, možno nie. Hmm. Uh, mne to spôsobuje uh, niekoľko problémov. Ke keď mám vymenovať aspoň niekoľko, tak uh, začal by som asi tým, že Mám výrazné obmedzenie, čo sa týka stravovania. Ne, ne, nemôžem si dovoliť hej, zhruba 32 potravín a nápojov užívať. Ďalej mám zhoršené v podstate spoločenské postavenie. Mám zhoršenú pozíciu sa zamestnať. A skončil by som asi tým, že v jednej brožúre, ktorú som dostal od môjho predosloho gastroenterológa, mm. sa píše že v bode 10 konkrétne, že je dôležité naučiť sa predchádzať stresom a cieľene zmeniť zvykosti, ktoré vedú k stresovým situáciám. No Kľud a to je veľmi dôležité. Mm. A tomu stresu sa nepodarí, nedarí ubrániť, predpokladám, čo? No je to tak, pretože keď, keď si zapnem televíziu, alebo si zapnem mm. internet a vidím, že sa tu na Slovensku rieši kauza za kauzou a nehorazné rozkrádačky. tak e, nie je mi to dvakrát jedno a niekedy som, niekedy som proste dosť zúfali, pretože hmm. Dobre, Marek, počuj, začal si, tým, začal si tým smerom, z toho som pochopil, že teda to, asi čo ťa najviac štve z tých rôznych problémov, ktorých je teda viacero, ktoré registruješ, tak asi ten, ten najvážnejší sú práve politické strany. Začal si najväčšou politickou stranou smer, vládnou stranou smer. Um, ty si podal svoj pohľad na ňu, teda že rozkrádačky, že ako si to tak povedal natvrdo, že rozdrbali všetko, čo sa dalo. Tak dobre. A teraz ma, ma zaujímalo, že napriek tomu, že teraz vychádzajú nejaké prieskumy predvolebné a tam vidíš také čísla, že 30%, 32%, že, že veľa, vieš, veľká podpora ľudí. Keď to porovnáš s druhou najsilnejšou, ktorá podľa prieskumov ja to tak lieta medzi sieťov a SNS, tak tam je že o 20% menej, tam je 10%. Vieš. Čiže ten smer má veľkú podporu ľudí. Tak čo mňa zaujíma, akože ako smerom k tebe ako k gradovému občanovi, že, že čím si to vysvetľuješ, že napriek tomu všetkému má vládna strana smer takú veľkú podporu ľudí? Uh, ak si teda dobre ja spomínam, tak v 2012 tá terajšia vládna strana, ktorá je pri moci 4 roky, navyše sama bola vo vláde, tak získala opravno, ak sa milím, ale niečo cez niečo jemne cez 1,1 milióna uh, voličov. Asi uh, si dobre vraviš. Nie, neviem, nie, ja tie čísla presne neovládam. Tak neviem. Uh, keby sme si pozreli alebo skúsili bližšie rozanalizovať tú štruktúru tých voličov, uh, že to tam môže všetko spadať, tak uh, vedel by som ti vymenovať uh, minimálne 5 skupín, kde podľa mňa táto strana konkrétne dosť výrazne trhla a tým pádom si vlastne zabezpečila víťazstvo. No u ktorých voľba. skupín? To ma zaujíma, ktoré skupiny podľa teba ju volia smer? Kto sú to? No, jednak určite tam spada tam spadajú konkrétne nejaká časť, nedovolím si tvrdiť, že koľko percent, ale nejaká výrazná časť dôchodcov, ale tam určite spadajú aj naši rómsky spoloobčania, potom nejaká časť nezamestnaných, prípadne naivných ľudí, ktorí si myslia, že keď zvolia konkrétnu stranu, tak už budú mať lepšie zajtrajšky. A potom ešte tam samozrejme spadá nejaká časť ľudí, ktorí proste majú, no, ktorí sú vlastne zmyšľania z predošlého režimu, teda vlastne pred rokom 89. A, a ďalej určite tam ešte spadá výrazná časť východného Slovenska pretože je všeobecne známe alebo minimálne posledné 2-3 voľby tomu nasvedčovali tak že ten kto najviac strhol hlasov na východnom Slovensku prešovský a košický kraj tak ten mal fakticky viac menej plus minus výraznú šancu vyhrať voľby mm. Marek trošku ťa preruším lebo máme na linke Počka vlastne nemáme na linke, nie, lebo niekto nám síce volal, ale som vravol, že nevolajte, lebo teraz máme Mareka na telefóne, čiže tým pádom sa nám síce dovoláte, ale na telefón, ktorý nie je ozvučený, tak vás chcem poprosiť, že e, namiesto tých telefonátov dnes radšej pište maily na studiozavinačslobodný tak len to som chcel povedať, aby, aby ľudia no, zase volá niekto, tak naozaj nevolajte, lebo nie, nie sme schopne, máme tu dve linky, nemôžeme vás zobrať na telefon. Uh, toto je asi vec, ktorú do budúcna budeme musieť riešiť, aby sme tu mali dve linky, ale zatiaľ nemáme, takže skúste naozaj miesto tých telefonátov radšej, radšej um, maily riešiť. Dobre, prepač, som ti do toho skočil, ale iba, iba kvôli tejto technickej veci, aby sme teda odfiltrovali telefóny poslucháčov. Chceš ešte pokračovať, predpokladám, či ani nie? Uh... No áno, keď môžem vlastne... No nie, pokračovať... vieš, lebo, lebo ja stále nerozumiem tej veci, že, že to, je, to je 32% alebo koľko 30, to je jedno a že to je strašne veľa. To je... Ja teraz nehovorím, či to je dobré ani, ani zlé. Ja, ja k tomu teraz mám neutrálny postoj. Hej. Ale, ale uvedomujem si, že 32% alebo keby je rovno 30% na podpora, že to je strašne veľa. Že to je v porovnaní s tými ostatnými stranami veľmi, veľmi veľa. A ja rozmýšľam nad tým, že, že ale čím to je? Že prečo? Že pravíš rozkrádačky, neviem čo, každú chvíľu to tí ľudia počúvajú. A napriek tomu, tak nebude tam aj niečo, niečo dobré, čo tá strana urobila? Čím tých ľudí presvedčila? Smerujem napríklad k migrantom. Hej, že to je taká vec, ktorá keď sa dneska rozprávaš s ľuďmi, tak niektorí ti povedia, že, že no, ale že ten Smer dobre robí v prípade migračnej krízy, teraz robí dobré rozhodnutia, však vzbúril sa proti povinným kvótam. Slovensko v lete má predsedať Európskej únii. Bolo by dobre, aby, aby práve bol premiérom Fico, ktorý bojuje proti povinným kvótam. Čiže to, že sa teraz postavil proti tej povinnej migrácii a kvótam, že to je výborné, že... Nebude napríklad toto jeden z dôvodov tej vysokej, vysokej podpory strany Smer? A, a, a zároveň, čo sa pýtam teba, ako iste aj kritika Smeru, lebo z toho mi je jasné z tých reči, že teda si kritik a to je v poriadku úplne, ale že nerobí tá strana aj niečo dobré? Tak, čo si, čím si tak, naopak tých ľudí vieš, získa? Tak záleží od toho, že z akého uhla pohľadu sa na to pozeráš, pretože Inak sa na to pozerá nejaký napríklad bežný dôchodca, inak sa na to pozerá nejaký zamestnaný človek, inak sa na to pozerá nejaký živnostník a inak sa na to pozerá niekto z inej vrstvy spoločnosti. Hej. Čo, ako si spomenul napríklad tú migraciu, áno, do istej miery si dovolím tvrdiť, že tam hej, vládna strana mohla trhnúť veľa percent, Zároveň si ja dovolím tvrdiť, že, že keď bude po voľbách, tak podľa mňa otočia, pretože, e, pretože dôvod je prostý. Jednak sú tlačení svojimi sponzormi a donormi. To je jedna vec. A ďalšia vec sú v podstate tie tzv. eurofondy, hej, mm -hmm. kde kde je obrovská podpora tých peňazí. A ja silne pochybujem, že, že, že vlastne vládna strána si dovolí to uhrať tak, že by vlastne prišiel taký obrovský balík peňazí. No Neviem, či si počúval reláciu. V relácii Hodina vlka sme toto riešili. Vtedy tam bol host Juraj Poláček. No a ten došiel k takému záveru, že, že Robert Fico už akoby zašiel pridzaleko s, s tým protimigračným postojom, že už si nemôže dovoliť otočiť. Lebo Keby otočil, keby zrazu presne urobil to, čo hovoríš, že zrazu proste príjme kvoty a bude sa tváriť, že sa nič nedieje, že mu to ako politicky zlomí väzy, že ho to politicky odrovná. Ak by toto spravil, tak strati obrovské množstvo voličov, ktorých by sklámal. A že to, si, to je jednoducho, že on je príliš veľký, ja neviem, sebec a neviem čo, na to, aby, aby tak do takéto veci išiel a že by toto riskol takto to, myslím, nejako vtedy zhodnotil v relácii Juraj Poláček. Nemyslíš, že toto má isté rácio, čo otvrdil? Nedá sa to vylúčiť, ale ja sa na to pozerám tak, že, že v podstate v smeru to môže byť aj teoreticky jedno, že hmm. či strati koľko strati, pretože druhý vypuklý problém vlastne na tej našej politickej scéne je ten, že neexistuje tu vlastne nejaká reálna opozícia. Keď si pozrie zloženie nejakých opozičných strán, respektíve tie, ktoré nie sú pri moci, tak všetci sú medzi sebou rozhadaní a nekoľkú za ľudí, ale stále majú také hesla, že je typu lebo vezír, lebo rozkráčky alebo podobne, ale oni nepozúkajú nič konkrétne, lebo sú medzi sebou rozhašterení ...a nedovidia si na špičku nosa. Čiže vlastne preto aj ľudia radšej dajú napríklad hlas v strane, lebo im napríklad rozdá nejaké balíčky, lebo tam zafinancuje nejakého, e, nejakého starostu, lebo tam niekde pošle nejakú e, krizovú podporu a podobne. Mm -hmm. Vidím, že nám tu Peter z známesto volá. Peter, asi trikrát som povedal v tejto relácii, že bolo by ideálne dnes nevolať, lebo na, na telefónnej linke máme Mareka, hostia dnešnej relácii, takže keď máš otázku alebo nejaký názor, tak nám ho napíš na mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk Dobre, ale vrátim sa k tomu, čo hovoríš teraz, Smer, nechajme smerom, ideme, ideme k opozícii. Tam ťa trápi teda čo? Že, že opozícia je príliš rozštiepená a že vzájomne ne, nekooperuje a že sú rozhádaní. Dobre to chápem? Áno, presne tak. No lebo už opozícia mala nedávno možnosť za vlády Vety Radičovej nejakým spôsobom spolupracovať a všetci vieme, ako to skončilo. Nakoniec sa teda tá vláda rozpadla. Ale teraz tomu nerozumiem, že ty, ako by si bol rád, keby tá opozícia spolupracovala a keby tá vládla tie opozičné strany, keby to tu nejako ako zobrali pod svoj patronát? Že, že voláš teda potom, že aby sa prestali hádať, aby začali vzájomne kooperovať, aby sa nehrali všetci na náčelníkov, ale aby boli schopní byť niektorí indiánmi, toto by ťa upokojilo? No ja netvrdím, že to musia byť práve e, títo, ale keďže v podstate skoro každý z nich e, má stále reálnu šancu získať 5 viac percent, tak podľa mňa, e, keď sú aspoň trošku ro rozumní a sú pri zmysloch a ľudovo povedané, keď neberú nejaký nátroš. tak e, podľa mňa, keď im aspoň trochu záleží na ľuďoch, tak určite by sa vedeli dohodnúť aspoň na nejakej konkrétnej dohode, ktorá by sa dodržiavala a že by niektorá z tých strán e, neotočila alebo to nezahrala do autu. Dobre, v každom prípade teda tieto opozičné strany sú pre teba lepšia voľba ako smer? E, záleží od toho, že, ako ktoré, pretože... E, aj sám náš pán premiér hej, vlastne rozdielil politickú scénu na tzv. štandardné a neštandardné strany. Hej, uh, on sa v podstate raz nedávno prehlásil alebo bolo to možno asi pár rokov dozadu, že, že keď ľudia budú voliť neštandardné strany, no tak tu je obrovské riziko nejakého extrémizmu, radikalizmu a nejakej nebodaj kotlebizácie spoločnosti a niečo v tom duchu, ale ja by som sa tak teda spýtal, že, že a čo je na tom extrémne, keď proste ľuďom sa nepáči, že niekde sa proste tu, hej, vo výraznej miere tuneluje a rozkráda a väčšina ľudí tu proste živory sa fakt smiešné mzdy a niektorí sú proste na hrane existenčného života. A myslíš, že tie neštandardné strany by to dokázali zvrátiť tento stav? Negatívny? No, ja si dovolím tvrdiť, že aspoň minimálne tie, ktoré e, nie sú napojené na nejakých e, oligárchov, sponzorov, donorov a kaďakých pochybných lobby a finančných skupín, tak e, podľa mňa by sa to aspoň o niekoľko stupňov pohľo určite k lepšiemu. Hej, pretože keby oni raz dali, aspoň ja som toho nazoru, že keby raz spísali nejaký dekret a zaviazali sa v ňom, že v týchto a v týchto konkrétnych bodoch neotočia proti ľuďom, ale že radšej si povedia, že dobre, tak z tejto veci sa nevieme dohodnúť. Radšej dajme možnosť ľuďom hlasovať o tejto veci v referende. A nech sa oni vyjadria, že ako to chcú. Mm. Uh, Dobré. čiže, čiže uh, ani smer, ani tie opozičné, teda štandardné strany pre teba riešením nie sú to. Skôr ti spôsobujú stresy, ktoré ti zhoršujú tvoju kronovú chorobu. To je inak autoimunitné ochorenie tráviaceho traktu. Uh, Čiže, čiže štandardné politické strany sú pre teba zkrátka problém. Či už teda sú momentálne pri vláde alebo v opozícii, že štandardné strany tam je problém, lebo proste oligarchovia v pozadí a ľudia, ktorí si tam cez tých politikov proste pretláčajú nejaké svoje vízie a moc a, a záujmy. Čiže, čiže osobne, ak to dobre chápem, ty by si videl akože zlepšenie tohto stavu v tom, keby sa nejakým významnejším spôsobom podarilo v teraz blížiacich sa voľbách presadiť práve tým neštandardným stranám, ktoré teda pico označuje za neštandardné? Uh, áno, to je podľa mňa zrejme momentálne asi jediné riešenie, pretože uh, ak si určite všimli posluchači Slobodného vysielača, tak uh, Náš pán premiér sa v 2013 vyjadril o jednom politikovi, že je to v podstate e, vrece zemiakov, ktoré nemá šancu vyhrať. Ja teraz toho politika nechcem obhajovať a ani nie som proste jeho nejaký sympatizant mm. a nie, nie podobného razu. No hovoríme o Marianovi no. Kotlebovi, treba podať aj normálne meno, nemusíme sa tu tváriť, že nehovoríme mená. Čiže narážaš na Mariana Kotlebu, to bol, vtedy, to bol boj medzi Marianom Kotlebom a Vladimírom Maňkom zo Smeru. Išlo o post predsedu Bansko-Bystrického samozprávneho kraja. Vtedy naozaj Fico vyhlásil, že teda Mariana Kotlebu porazí aj v rece zemiakov. No a ako sa ukázalo, teda v rece zemiakov ho neporazilo. Dokonca ani Maňka ho neporazil. A Marian Kotleba je dnes predsedom Bansko-Bistrického samozprávneho kraja. Aj keď ty hneď hovorí, že ty zrovna nepatríš medzi jeho sympatizantov, ale v každom prípade Mariana Kotle burátaž medzi tie neštandardné strany, pred ktorými Robert Fico upozorňuje. Čiže inými slovami hovoríš o tom, že, že tieto strany podľa teba by my mali vo voľbách bách zvýťaziť? Čiže to by bolo dobre? Uh, takto, aby sme sa rozumeli. Ja hovorím, uh, že Mali by podľa mňa vyhrať také nestandardné strany, ktoré vedia ako tak garantovať ľuďom, že v určitých veciach, aj pre nich dosť zásadných, jednak neotočia, že sa tu nebude vo veľkom kradnúť, tunelovať a privatizovať a zároveň, že tú krajinu niekam posunú takým smerom, aby proste po tom dôročnom volebnom období si mohli ľudia povedať, že aha, tak zvolili, zvolili sme ich a pohlo sa to napríklad týmto smerom k lepšiemu. Napríklad. My sme, teraz trošku odbočím, keď už si spomínal Norberta, že si vystúpoval príklad u neho v relácii, my sme často bývali akoby adresátmi otázok poslucháčov. Už teraz to trošku utichlo, ale kedy si v tých začiatočných fázach nás často... Sa poslucháči pýtali takú vec, že, že, že počujete, že tu za niečo bojujete ideály a tak, založili ste rádio, ktoré dáva priestor pre obyčajných ľudí sa vyjadriť a tak. To je všetko pekné, ale že povedzte úprimne, že, že keby vám dal niekto 50 miliónov eur, že vám to proste prinesie a, a povie, že no, tak tu máš 50 miliónov a toto nám predaj, lebo my to proste zoberieme pod seba a my to tu budeme riadiť, to rádio, že, že predali by ste. A ja som rád, že nie, Peter, myslím, nie. A Noro povedal celkom správne, že, že viete, že doneste mi najskôr ten kufrik a potom sa rozprávajme. Čím ja nechcem nič ako hovoriť, že, že či je to správne, alebo nesprávne, len hovorím, alebo naznačujem tým, že často sa tvrdí, že že každý dokáže podľahnúť, je to otázka len akoby ponuky, že za koľko, vieš. A to sa často tvrdí práve v súvislosti s politikou, že, že tam akoby každého zlomia, že, že ktokoľvek sa tam dostane, je tam zopár čestných ľudí, iste aj teraz, ale oni sú ťažko v menšine. A v drvivej väčšine prípadov, že sa deje teda taký scenár že ty máš nejaké ideály a predstavy a chceš zlepšiť túto spoločnosť a teda ideš do politiky a aj, aj ťa ľudia zvolia, aj sa do toho parlamentu dostaneš a zrazu to parlamentné prostredie presiaknuté práve týmito amorálnymi typmi ľudí, ktorí iba tiahnú po peniazoch a pomoci, ťa zomelie. Normálne, že ťa zomelie a ty zrazu proste, ak meníš na tých svojich ideáloch zotrvať, tak budeš odvrhnutý, kde si na periférii, sám, bez, viac menej bez peňazí, iba s nejakým poslaneckým platom a s ničím iným. Hej. No alebo proste pochopíš, že ako to celé funguje, pripojíš sa k tomu celému, k tej celej mašinérii a potom už toho aj niečo máš za 4 roky dokážeš akoby celkom zaujímavo zabezpečiť svoju vlastnú rodinu. No a niektorí ľudia, ktorí vlastne aj s tým parlamentom mali osobnú skúsenosť, napríklad u nás má reláciu maďarské vysielanie Silár Čovodí, ktorý teda sám hovorí, že áno, že v parlamente to tak, že to, to prostredie vás proste zomelie, vieš, tak čo týmto mojim dlhým monológom sa snažím akoby spýtať ťa, že... lebo, lebo ty hovoríš, že Mali by vyhrať tie neštandardné politické strany, ktoré si stoja za slovom, ktoré bojujú za niečo lepšie, za ideály a to. Nezomlal by ich podobne, rovnako ten parlamentný systém? Nestali by sa z nich počase? To je otázka, to nie je konštatovanie, to je otázka, to sa pýtam. Nestali by sa aj z týchto čestných ľudí, ktorí dnes teda tvrdia, že s tými s najčistejšími, povedzme jedného politika, ktorý tvrdí, že s tým nejde s najčistejšími úmyslami do politiky. Všetci to tvrdia. Nestali by sa aj z týchto ľudí, ktorých dnešnú označuješ za čestných, ľudia, ktorých by ten parlamentný systém zomlal? No, keď ti mám popravde povedať, je dosť pravdepodobné, že časť z nich by určite sa podvolila, to je ako podľa mňa jasné, ale nejaká časť si myslím, aspoň tých zo pár, aj keď je to málo, by určite sa držala svojich ideálov a keby si aspoň stáli za, za svojim tak by jasne tresli po stole aby povedal, povedali, že no tak v tomto ja určite nemienim pokračovať hej, a teraz by odišiel, než by mal byť súčasťou takéto mašinerie ktorá e, v podstate ľuďom nevonia No áno, ale tým, že odíde, sa vlastne nič nezmení. Že on to potom bude fungovať stále ďalej. Ak tam ostane, bude v ťažkej menšine. A navyše práve politika je tá oblasť, kde treba robiť rôzne kompromisy, kde ty nikdy nemáš tú možnosť, keď nepatríš do smeru, ktorý vládol chvíľu sám, ale že to sú skôr také výnimočné situácie, že väčšinou je to o tom, že ty musíš robiť kompromisy a dohadovať sa. A tam sú rôzne skrížené záujmy, rôznych skupín, že to je veľmi ťažké proste, predstava, že prídem do parlamentu, lebo ma ľudia zvolili a ja teraz trestnem postola a poviem, počúvate tak a teraz to tu bude proste čestné a ideme hľať podľa čestných... Pre... Že ako, ty si príliš slabý tam na to, aby si mohol tu trestnúť postola, že, že jednoducho vie, že, že tam to proste takto nefunguje, že to je skôr taký idealistický pohľad. Ale dobre, keď o tom hovoríš, tak ak chceš, tak mi povedz, ak nechceš, tak nepovedz, že, že koho ty tak... Ta, Ktorú stranu teda ty považuješ za tú, ktorá by teda spĺňala tieto tvoje atribúty, slušnosti? Ak, ak môžeš povedz, ale ak nechceš, tak hovoriť nemusíš. Nie, nezáleží na tom. ako Nie je to nutné, ale zaujíma. Mňa to osobne zaujíma, že keď teda hovoríš o tom, že sú nejakí čestní, ktorých ty si vieš predstavť, takže kto? Toto je dobrá otázka, ktorú si mi položil, ale keď ti mám po pravde povedať, je na odpovedať pretože e, kandiduje teraz 22 alebo 23 položických subjektov, čo je podľa mňa, alebo podľa môjho osobného názoru na 5 miliónové Slovensko priveľa. A preto sa nemôžno diviť, že nejaká časť e, voličov je, ako napríklad ja, je nerozhodnutých, alebo sú takí, ktorí proste už e, rezignovali na voľby a povedali si, že... Je to divadlo, že nemá tam význam ísť v tej úrne, pretože sa nič nezmení. No a vlastne potom to celé, tak, celé to tak vyzerá, ako to vyzerá. No a ja nejakú konkrétnu stranu nemám vyhradenú. Ja keď som si napríklad prešiel tie jednotlivé kandidátky, kedy nám prišiel domov ten zoznam registrovaných kandidátov, tak z každej z tých strán teraz myslím, okrem tých štandardných, by sa nášiel nejaký ten človek, ktorý by si zaslúžil krúžok, Len otázka je, že do akej miery by naplnil to, s čím on chce sa dostať do parlamentu. A to je práve ten problém, že strašne veľa ako tak solidných ľudí sú na niektorých kandidátkach, len problém je ten, že nie sú na nejakej jednej spoločnej. Mm -hmm. Hej, že sú roztrúsení tam. Uh, dobre, uh, teraz zase nám niekto volá, vravím, píšte maily. studio.slobodnivysielac.sk na telefone je dnes host, takže telefony dvíhať logicky nemôžem. Keď už o tých voľbách hovoríme, tak ešte chvíľočku ťa tam pri, udržím pri tejto téme, uh, lebo toto je zase častý argument, nielen, len teba, ale mnohých, že no práve, že ako vidím tam aj slušný, ale tam je jeden slušný v tej strane, dva ja v tej strane. Oni sú takí rozhádzaný po rôznych stranách. To by bolo ideálne, keby boli tak v kope, všetci ale nie sú. No tak... ja... ja nemám koho voliť. A teda, že kašlem na to, nejdem. Tak ako vnímaš tento argument, keď niekto povie, že, že no práve to, čo si teraz povedal, že nie, nie je koho, lebo proste ich tam iba málo, nejakej strane tých čestných a tí ani sa nedostanú a celé je to také, že komplikované. Že riešenie je neísť voliť, tak ako vnímaš tento argument niektorých ľudí, ktorí teda zvážili a rozhodli, že pre nich najideálnejší spôsob je proste na by sa vykašľať? O, toto je taktiež dobrá otázka. O, priznám sa, ja som momentálne v pozícii, že nie som ešte rozhodnutý, ako takto, keď sa mám konkrétnejšie vyjadriť. Ja plánujem ísť na voľby, rozhodne to nechcem odignorovať, len ešte nie som rozhodnutý, že ktorú stranu by som išiel, alebo a takto. Ja by som ani nešiel, hej, že, že je to nejak kvôli nejakej konkrétnej strane. Ale nejakého toho človeka by som, alebo nejakých tých dvoch, troch ľudí, pretože keď mám správne informácie, tak zakruškovať sa dá maximálne štyri osoby. Tak aspoň nejaké tie dva kružky by som chcel odovzdať. Len Ako som spomínal, problém je ten, že strašne veľa ako takto jedných ľudí je rozprúsený po viacerých stranách. Mm. A preto ja by som sa osobne nečudoval, keby tieto voľby zase vyhrála terajšia vladná strana, pretože vlastne majú najvidelnejšiu pozíciu, majú najväčší počet percent a oni vlastne nemajú čo strátiť, môžu viac menej len získať. Mm -hmm. uh, dobre, ešte je tu jedna možnosť, keď sme pri voľbách, potom si dáme pesničku a pôjdeme k inej téme, uh, keď sme ešte pri voľbách, tak ešte predsa len jedna otázka, že ešte je možnosť, že ideš voliť, ale že neurobiš to, že nikoho teda nikoho, ale nie je tak, že vôbec nejdeš voliť, že absolútne neprídeš, lebo potom sa tvoj hlas rozpočítava nejakým spôsobom pre strany. Ale že niektorí ľudia vidia ako najideálnejší spôsob, tí, ktorí nemajú koho voliť, že pôjdem, ale volím neplatný, hodím neplatný voličský lístok do obálky. Teda, že nikoho nezaškrtnem, prázdny hlasovací lístok hodím do obálky. A tým pádom môj hlas nikto nezískava, nikomu sa nerozpočíta, ale zároveň som vyjadril proste svoj odpor voči politickým stránam a voči tomu, že ja jednoducho nemám koho voliť. Čo by si povedal na toto riešenie? Tak je, je aj táto možnosť, ako sa zachovať vo voľbách. Ja, ja keď tak môžem povedať, ja týmto ľuďom neupieram túto možnosť, je to v podstate ich slobodná voľba, že sa takto rozhodli. Ale popravde toto riešenie nerieši vlastne tú podstatu. Je to len akýsi je, je to len asi také čiastkové výťazstvo pre toho konkrétneho voliča, ale je to zároveň aj prehra, pretože ako si spomínal, že ten neplatný hlas tak či tak rozpočíta medzi tie ostatné strany, ktoré sa dostanú do parlamentu? Ja, ale myslím, ale... že takto znehodnotený hlas nie je. Ak sa mylim, tak ma opravte, samozrejme, poslucháči, ale mám pocit, že takto, keď ho zneplatníš, že, že ideš k voľbám, ale hodíš prázdny hlasovací listok, že potom sa on vlastne nerozpočíta medzi, medzi strany. Že Rozpočítal by sa vtedy, keby si sedel doma a nešiel vôbec, že ťa vlastne nezaregistrujú ako toho, kto prišiel do volebnej miestnosti. Takto je to asi skôr. Ale vravím, Môžem sa míliť, ak sa mílim, tak sa rád opravím. Um, máme tu nejaké maily, ktoré sa budú ešte týkať, teda evidentne asi volieb, tak prečítame ich ešte pred pesničkou. Tak ako prišli, Braňo z Bratislavy, ľudia si zaslúžia istoty a k tomuto Marek nerozumie, pán premiera si Marekovi zabudol poslať zoznam tých ľudí, ktorí si zaslúžia istoty, nakoniec tak ako nám všetkým. Napísal Braňo. V tom nám píše Zuzana, ktorá sa pýta, že či by sme mohli napísať alebo povedať, z akého filmu bola tá pesnička, že ju poznal, že názov nevie. Je stvorená ako na koniec sveta, napísaná, no to je pravda, ono to znie tak značne katastroficky. Tá pesnička, ak sa nemýlim, sa volá Requiem for a Dream. To je rovnomenný aj názov filmu, ktorý pojednáva o drogovej problematike takých mladých ľudí. Takže z tohoto filmu bol vlastne soundtrack. Uh, chceš aj taký neprijemnejší mail, Marek? Ty ne, ja dobre. Tým dobre, tak Peter z Námestova, ktorý sa tu dobíjal do telefónu a nemohol sa dobiť, lebo máme telefonolínku obsadenú, napísal. Čau Boris, viem, som debil. No, dobre, tak podľa mňa takto to zase až nemusíš hodnotiť, ale dobre, keď sa tak cítiš tak v poriadku a ďalej píše. Ale pýtam sa toho tvojho hostia že koľko má ten chlap rokov? Žil chlapec v socialistických rokoch? Či o čom on vie? Že o čom točí? Noro Lichtner bol u mňa vždy chlap a nie tento sráč, čo ho máš na linke. Boris? Toto je mail od Petra Známestova. Chceš nás zareagovať? No, ja by som chcel povedať Petrovi Známestova. Ja spadám do kategórie pod 25 rokov. Nemám s tým problém povedať, že z jaké vekovej kategórie pochádzam a ja mu ako tento jeho názor neupieram, ale nestotožujem sa s ním. A ja proste hodnotím túto situáciu dosť kriticky a zase... No asi toľko. Dobre, ďalší tome... mail. Dobrý večer, písala som vám už včera, keď ste mali v relácii pána Marmana, relácie jasne ukázala, kam smeruje naša opozícia. Dnes vyšiel článok Smatanu v denníku N, niečo šialené o konšpirátoroch a zase dôkaz o tom, že nie je šanca na žiadnu zmenu. Som jednoznačný pravičiar, ale dvakrát som sa popálila a to poriadne. V 89. som mala 22, štrngala kľúčami. Vieme, ako to dopadlo. V 98. pre zmenu som bola rada, že skončil večiarizmus. A čo sa zase stalo? Snáď mi nechcete povedať, že to, čo sa dialo, to je dobré. Na to by som chcela odpoveď od vás. Ako počúvam hostia aj teba, Boris, súhlasím takmer so všetkým. Ďakujem pekne s pozdravom, Zuzana. No, ja sa priznám, že ale teraz neviem, že na čo chce konkrétne odpoveď. Marek, ty si zachytil to, to čo sa pýta poslucháčka? Na čo by chcel odpoveď? Uf, neviem Uf. povedať, ale keď sa ona niečo pýta no. uh, ku predoslamu režimu, tak to ti neviem povedať, pretože ako som povedal, ja som kategória do 25 rokov, čiže k tomu sa neviem bližšie vyjadriť. Ja Tako... počkaj, počkaj, počkaj, to som asi som niečo preskočil, že aha, to som preskočil, potom mi to išlo do okolo, pravdu povediac, mám toho plné zuby, ako väčšina mojej generácie Rozhodujem sa medzi SNS a kolárom, ale či je to dobré, na to by som chcela odpoveď od vás. Aha, toto, toto, že Ži či je dobré? Ona sa tak pýta, no, ja nebudem odpovedať, lebo ja som moderátor a mám tú výhodu, že na môjom názore tu teraz nezáleží, takže sa toho elegantne zbavím, ale to je otázka evidentne na hostia Marika. Keď sa ťa posluchačka pýta, keď už sme načali tie voľby, že tak ona je sklamaná, pravicová volička a teraz tak ako zvažuje, že SNS alebo kolár, ale že nevie, či je to dobré, tak by chcela odpoveď od teba, že, že čo by si jej na to povedal, Či tieto dve strany má zvažovať, alebo je to úplne zlé? No tak, keď jej mám niečo povedať po sluchačke, tak tá prvá strana, ktorú si menoval, tak tá má terajší slogan na billboardoch, ak sa nemýlim, hrdo, odborne a slušne. No. A tá druhá strana, no, pána, pána Kolára, ktorý bol aj u teba v práci v projekte, tak ten má názov strany Smer Rodina že chce ochraňovať našu spoločnosť zvonku aj vnútra. Aspoň to je takého hejstu. Mm -hmm. Tak k tej prvej strane, konkrétne SMS by som povedal si toľko, že ten ich slogan je najvyššie smiešný, pretože hrdosť podľa mňa nemajú žiadnu, odbornosť majú maximálne asi v tom, že nehorazne klamu a kradnú a Slušnosť, táto sa tu už dávno vytratila a všetko sa to rieši cez e, politickú korektnosť, prípadne cenzúru. No ale niektorí vidia v Dankovi akoby taký nový závan v prípade Slovenskej národnej strany, že tak vnímajú, že odišiel Slota, ktorý bol známy najrôznejšími kauzami promilového charakteru a aj inými. Na, že teraz prišla taká nová krv v podobe e, Danka. E, že to ako prišiel taký, že iný, slušný, on tak vystupuje umierne, ne, že to by mohla byť zaujímavá zmena. Zase to, tak nevnímaš to takto? Že... No, rozhodne vylúčiť sa to nedá, ale e, ja to aspoň hodnotím tak u tej strany, že podľa mňa sa vymenil len predseda, ale tie staré štruktúry tam zostali, čiže hej, hej, Ke, keď, keď takto, keď ja mám za seba povedať ja by som túto stranu voliť určite nešiel, ale teraz ako nechcem niekoho nabadať, že nechoďte túto stranu voliť, pretože niektorí možno túto stranu majú obľúbenú. ja za seba hovorím. No, už nám spadol Marek z Linky, lebo ono je to tu tak nastavené, že po hodine vám to vypne. Sme mali takú dohodu že po pol hodinke budeme púšťať pesničky a som si všimol, že sme túto dohodu jemne nedodržali. Marek, ešte to len zvoní, už by sme ťa mali mať na linke, uvidíme či je to tak. Marek, počujeme sa. Uh, áno, Mudeš, to, nás, to nás zrušila tá, tá vec, čo som ti spomínal pred pesničkou, že keď budeme hodinu rozprávať, tak nás to zruší. No mali by sme si pesničku zahrať, ale skús ešte v rýchlosti sa vyjadriť k tomu kolárovi, keď sa teda posluchačka pýtala. Uh, áno, takto. Ja len skúsim nejako stručne k pánovi Kolárovi a k jeho strane. Niekto, s niektorými názorami, názorami ktoré ona on e, súhlasím, zhruba v 4-5-inách súhlasím, ale v niektorých som tak na hrane a najvyššie nepáči sa mi to, že e, akými ľuďmi e, sa okolo seba obklopil. Čiže to ma asi najviac odradza, že ako, dobre, dajme tomu, že pán Kolár možno nemá až také zlé úmysly, len otázka je, že či sa vie e, zaručiť za tých ostatných ľudí, e, ktorých má okolo seba. Mm -hmm. To je dosť otázne. Mm -hmm. Dobre, ďalší mail. E, ja si myslím, že, píše Miroslav, že vysoká podpora smeruje vďaka viacerým veciam. Po ľudia sú klamaní, po druhé smer sa bojí kritiky, preto si uzurpoval RTVS na smerovíziu a cez oligarchov aj teatri alebo joj. Po tretie, Smer sa bojí spravodlivosti, preto si potreboval dosadiť svojich ľudí na najvyššie miesta. Ústavný súd, prokuratúra, polícia NKÚ. Fico sa vyhýba priamej konfrontácii s opozíciou a vyhýba sa neprí, nepríjemným otázkam, preto chodí do debaty len s vybranými ľuďmi. A novinármi a pri nepríjemnej otázke utečí aj slačovky. tlačovky. Po ďalšie, Smer aj vďaka vyššie uvedenému si silou, mocov snaží držať dobrý mediálny obraz. Smer sa zameral hlavne na ľudí ktorých politika nezaujíma. Takže toto sú podľa Miroslava dôvody, ktoré smerujú k tomu, alebo spejú k tomu, že Smer má vysoké percentá, uh, vysoké percentá dôvery, hodnosti zo strany jeho voličov. Chceš k tomu zareagovať? Oh, len krátko. V tomto s ním plne súhlasím. A ešte by som dodal, že uh, vlastne strana Smer alebo takto jej predseda, ten náš pán Vezír, Sice povie A, ale ľuďom nepovie B. No a potom výsledok je taký, že pomaly každý týždeň, alebo ak nie každý týždeň, tak každý druhý týždeň vypláva na pôr nejaká kauza. Hmm. E, ďalší mail od Petra. Inak som rád, že píšete, to je super ten dal viac vecí, takže pôjdem bod po bode, že poprvé Boris vyriešte možnosť na diskutujúce chce cez telefón, aj cez telefón reagovať. Áno, áno, to už som minule počul, poslucháč posluchač mi to tiež hovoril, aj viacerý, že, že treba ešte druhú linku, urobíme to tak, aby naozaj, keď budeme mať hostia na telefóne, aby sa dalo aj reagovať, takže v dohľadnej dobe zabezpečíme druhú linku ešte do, do štúdia. Po ďalšie píše poslucháč, váš diskutér je typický produkt médiami formovaný obyvateľ SK. Boris správne si ho upozornil, že... Asi mainstreamový pohľad na Fica, že je neschopný len po, že opantal ľudí, lebo sú blbé ovce, že len kradne. Je len márna snaha mainstreamu vytvoriť obraz, ktorý by umožnil presadiť ich správnych politikov. Totiž ja si osobne myslím, a Fica určite voliť nebudem, že Fico je v súčasnosti najschopnejší politik a preto ho ľudia volia, lebo nemá adekvátnu kvalitu na opačnej strane. Figel nekonkrétny, pokrytecký, nevýrazný žiadne vlastné myšlienky, len prázdne frázy typu príbeh či lík možno dobrý ekonóm, ale ako politik sa správa ako neriadená strela, sociálne málo empatický bugár, možno priateľný a schopný, ale s pozadím vyládi ho a náznakmi robiť hlavne promaďarskú politiku. Matovič pripadá mi po posledných kauzách predaj tlačiarenského stroja, nejasné dôvody rozobratia mimo obdobia colnej únie, strata dokumentácie, taký typický slušný politik, ktorému Ficové zlodejiny prekážajú, ale vlastne ako si prehliada. A suma sumárom, bývalej alternatívy Zurinda a spolu rovnako krádli schránky, kupovanie poslancov, Bubeníkov a Mikloža. K tomu veľmi veľká afinita k tretiemu sektoru a jednej ambasády, ktoré sú predlženou rukou cudzích záujmov. Takže ľudia neveria, že nové tváre budú lepšie, lebo budú lepšia verzia politika. Ide len o zlodeji, ide len o zlodeji, ale naši, teda o nahradenie Ficových zlodejov našimi. Napísal Peter, e, samozrejme môže sa aj k tomuto mailu vyjadriť a potom už dáme naozaj hudobnú prestávku. O, v tomto s ním plne súhlasím. Ja ne, ne, nemám mu čo, čo konkrétne z tohto mailu vytknúť. Podstate, no ale počkaj, ale nemám čo vytknúť, idy drž, počkaj, lebo... Potom ti niekto povie, ti napíše, že si, že si názorovo dezintegrovaný. Tak si teraz chvíľu tvrdil, že teda Fico je zlá voľba. A poslúchaj, ešte teraz ale týmto mailom naznačil, že Fico je práve momentálne najlepšia voľba. Tak sa musíš rozhodnúť, že čo ako je to s Ficom. Lebo vieš, a niekto potom chytí za slovičko, tak počkať, každú chvíľu inak rozprávaš. Tak ako je to teda s tým smerom? Tak Dobrá voľba či zlá no, voľba? To, no takto, aby som sa opravil. Uh, ja by som smer určite nevolil, ale zase. Ani, ani, e, ani tie terajšie opozičné strany, ktoré sú, to tiež nejaká, nie je to nejaká extra výhra. Čiže mala by tu prísť e, nejaká akási ďalšia síla. E, Niečo ne, ne, na spôsob neštandardnej strany, ale zase zároveň, že by to nebolo také, že by to v ľuďoch vyvolalo nejaký obrovský strach. Mm. No, zkrátka neštandardné strany politické, to, tam by si ty videl proste asi riešenie. Uh, dobre, ideme na pesničky. Dnes si jednak popri tom, že si aj host, tak budeš aj hudobný dramaturg, alebo si dnes tie pesničky vyberal. Tak čo si budeme hrať dnes večer, Marek? Uh, tak mohol by si teraz pustiť pesničku od káfe Veľkou palicou, dáme teraz hneď veľkú palicu. Dobre, no tu sme si hrali už viackrát v rôznych reláciách. To je, myslím, celkom podarené. Takže tému politika, teda politici a voľby uzavrieme veľkou palicou vediné kafe, inak ja už trošku tak prezraním dopredu, že dnes to bude teda večer z iné kafe, celý večer. Lebo Marekov Marekovi evidentne táto skupina Reže urobil a jak sa to volá ten, ten album, ktorý urobili? Nepohodlná osoba? alebo Taký, také nejak, taký nejaký názov to má Pomôžeš mi, ako sa to volá? Počujeme no, sa? Áno, počujeme sa. Pečke, že nena, ne, nevhodný typ. Tak, tak sa volá to CD, že nevhodný typ. A z tohto CDčka asi budeme hrať viaceré hudby, alebo teda skladby. Tak poďme na, na, na veľkú palicu a samozrejme po pesničke budeme pokračovať v našom rozhovore s Marekom ďalej no a budeme sa opýtať, že kde vidí ďalšie teda tie neuralgické body, ktoré ho rozčulujú, trápia. Kde teda ešte ďalej ho to, ho to nejakým spôsobom rozčuluje? V čom konkrétne? Tak, poďme na tú pesničku. Vrúha, domy, karty. Dobrý večer, vážení poslucháči, Týkde to znie ako keby som to ja hral. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii. Dnes z jedným z vás, poslucháčom rádia Slobodný vysielač Marekom Marušinom, ktorého máme v tejto chvíli na našej telefonickej linke. To znamená, opätovne to opakujem, že dnes sa nám do štúdia nedovoláte, kým nebudeme mať rozbehnutú druhú linku. Uh, takže pište maily na studiozavinačslobodný Marek teda ešte ako som spomínal v úvode, kedy si v lete prejavil záujem, že by teda chcel vystúpiť u nás vo vysielači, lebo teda my sme viackrát tvrdili a stále tvrdíme. Stojíme si za tým, že toto je prevažne teda v prvom rade ľudové rádio pre ľudí a keď niekto má odvahu a chuť tu vystúpiť, tak mu tu priestor určite dáme za istých samozrejme podmienok, nie je to bezhraničné. No a tak teda ho tu dnes máme a on sa chce vyjadriť k situácii na Slovensku, vníma to, ako ste už počuli dosť negatívne a chce teda povedať, kde všade tie negatíva cíti. Vy nám samozrejme môžete maily posielať na studio zavináč alebo písať priamo cez našu stránku v tej sekcii FAQ a kontakty. Tam máte taký formulárik, vyplníte ho a pošlete otázku a sem nám príde. Nemusíte písať len otázky, môžete napísať aj nejaký svoj osobný názor. No, ideme ďalej, Marek. Máme ťa na linke, dúfam. Počujeme sa? Áno, počujeme sa. Počujeme, dobre. Robím si taký mostík, lebo to by tak malo sa robiť, že premostíš od jednej k témy k druhej. Tak skúsim, že do akej miery toto vnímaš za vážny problém v spoločnosti. Teraz príde ten mostík, že bavili sme sa o politických stranách. Ja som tu mal nedávno príslušníkov. Podľa mňa to by asi speľňalo tie tvoje kritéria neštandardnej politickej strany. Bol tu Peter Nipták, Jozef Scholz a Marek Baláš zo strany Priama demokracia. To je asi neštandardná politická strana. Určite nie je teda tá veľká politická strana, skôr tá malá neštandardná. No a keď som sa pýtal, že čo vnímajú ako vážny problém, aj oni, tak Jozef Scholz povedal, že najvážnejší problém tejto spoločnosti, úplne, že problém top číslo jeden sú média. Lebo, že oni vlastne sa cez média nevedia dostať k ľuďom, že médiá sú proste buď komerčné, a v tých komerčných médiách si proste majiteľ hľadí svoje záujmy, a pusti si tam koho on uzná za vhodné, ako ho uznajú za vhodné reklamní zadávateľia, ktorí dané médium platia. No a potom tu máme verejnoprávne, ktoré zase mali vždy proste nejak blízko k vládnej moci, takže tie tak počúvali na slovo skôr politikov. Takže tá, tá diel je cesta, cesta viac menej tiež zarúbaná. On hovorí, Jozef Scholl z tejto neštandardnej politickej strany priamo demokracie, že, že problémom number one na Slovensku sú proste médiá, ktoré vytvárajú pokrivený obraz skutočnosti a reality, ktoré si presadzujú vlastné záujmy a tlačia to ľuďom vrchom spodkom. a potom, keď príde na voľby, tak napríklad odfiltrujú tie strany, o ktorých nechcú, aby sa nejakým spôsobom ľudia zbytočne dozvedali. No a potom sa to vlastne prejaví napríklad v tom, že taká strana, ako ja neviem, priama demokracia, ale aj iné tie menšie, proste nedostanú podobný priestor v médiách a ak áno, tak skôr sú akoby terčom z osmiešňovania takých, takých tých zhádzovačiek. Tak zase dlhší môj monológ, ale ja som tým chcel smerovať vlastne k otázke, že že som tu nadhodil, že média sa tak premostil cez politiku k médiám. Že... No médiá, tak do akej miery toto ti spôsobuje stresy, ktoré zhoršujú tvoju, tvoju chorobu? Že média. vnímaš ich aj ty podobne ako Jozef Šolc, ako možno jeden z najvážnejších problém spoločnosti slovenskej? Alebo toto sa ti zdá, že, ako, že áno? Uh, áno, hovorím, že áno, a myslím si, že do veľkej miery to hrá rolu, pretože uh, ja som osobne toho názoru, že nie je predsa normálne, keď uh, teraz si zoberme napríklad v úvahu tú našu verejnoprávnu televíziu, ktorú si hradíme my všetci z koncesionárskych poplatkov. Uh, podľa mňa nie je správne, že niektoré skupiny ľudí, ktoré nemajú taký proste vysoký budžet, alebo také možnosti sa dostať e, do médií, že proste ich tam e, nevpustia. A ke, ak e, títo hostia nie sú e, politicky korektní, no tak automaticky dostanú nejakú nalepku a sú hodení na nejaký blacklist. To, s týmto sa akože ja to osobne nestotožňujem a považujem to za dosť výrazný problém. A plus, ako si aj ty načrtol, problém je aj ten, že oni sú nejako sponzorovaní, napríklad tie súkromné médiá, cez kadiaké e, reklamy. Čiže je to tam také dosť zabité. No a ja som si aj tú reláciu vypočul z archívu a plne s nimi súhlasím, že na najvypuklejší asi problém je to, že keď aj chcú presať, no, povedať nejaké svoje myšlienky, aby boli čo najviac šírené, tak nemajú tu možnosť, pretože zkrátka ich tam nepustia, alebo ak ich tam aj pustia, tak sú nejako cenzurovaní. Respektíve niektoré ich názory, ktoré tam odmiejú. No oni samozrejme, ako aspoň ten minimálny priestor dostanú, však dostali ho slobodnou vysielači. Predpokladám, že v iných alternatívnych médiách tiež ten priestor dostanú, ale naozaj je problém pre ľudí tohto typu, tohto razenia proste dostať priestor v tých akoby veľkých tých mainstreamových médiách len pri tých alternatívnych médiách tam je vlastne ten problém, že I tam sú dva problémy zásadné. Poprvé je ten, že ono naozaj tie, za... tie in... internetové prevažne a alternatívne médiá zachytia ďaleko menší objem poslucháčov, čítateľov divákov, ako zachytávajú, ako zachytávajú tie veľké mainstreamové. A ďalší problém, a to už je asi aj tak trošku otázka na teba, tu by ma naozaj zaujímal tvoj názor, mňa ako človeka, ktorý sa podpisujem pod jedno z takýchto alternatívnych médií, že ten druhý problém je ten, že alternatívne médiá sú zo strany nie len mainstreamu, ale aj tu, ako by som to povedal, tých tzv. elít, vnímané, a nálepkované a označované ako tie bláznivé, konšpiračné také tie mimo mimozemštenia, jaštery a zle, také. Čiže keď ty akoby v týchto médiách vystúpiš, ktoré ti viac menej ako jediné dajú priestor hovoriť, tak musíš ale rátať aj s tým, že hneď automaticky vystúpením v takomto médiu dostávaš nálepku. Že to automaticky potom ale už si nesieš so sebou, že no, že ste vystupovali v tom slobodnom vyselači, no ale to sú proste konšpirátori, <laughs> to je úplne zlé, to sú blázni oni si stále myslia, že na mesiaci sú základne, tajné a zem je dutá a vidíte to takého rádi no vy ste proste blázni. Čiže odchádzaš nálepkov, samozrejme prehnane sa to tvrdí, už sa nám nálepia aj také veci, ktoré nie sú pravda, ale zkrátka tá nálepka funguje. Tak toto by mňa zaujímalo, ale teraz naozaj nás ma to zaujíma teba ako proste nestraného poslucháča rádia, že ak to ty, ty, ty vidíš, keď, keď takéto niečo počuješ, tak však ty si, v úvode sme to aj povedali, že si poslucháč slobodného vysielača, že uh, be to nevadí, že, že, že, že keb, keb, keď niekde povieš nahlas, že ja neviem, že počúvaš slobodný vysielač, tak tebe to nevadí, že dostaneš tento druh nálepky? Že sa no, tak vystavuješ ja, takémuto riziku nálepky? Tak áno, ako si spomenul, je to taká dvojsečná zbraň, že keď niekomu poviem, že počúvam Slobodný vysielač a on si zaťuka na čo, že čo? Že ty počúvaš tých uh, konšpirátorov, extrémistov, fašistov, anarchistov, mnáckov? A ja sa osobne s týmto názorom nestotočňujem, pretože uh, čo je na tom zlé, keď niekto z iným názorom sa chce niekde prezentovať, ale nie je mu to umožnené, lebo reklama alebo nejaký iný dôvod. Hej. Ja akonec koncov, ja to v podstate mám možnosť porovnať ten mainstream a tú alternatívu, tak na slobodnom vysielači si napríklad to najviac cením, že priestor dostane vlastne každý, že nemáte vytvorené nejaké tie blacklisty alebo nejaké tie zoznamy, že že á, tak títo ľudia tu nesmú vystúpiť a podobne. E, kdežto zase, keď si zoberieme ten mainstream, tak e, ten je nejako vedený buď nejakou e, zaujímavou skupinou alebo nejakým konkrétnym oligarchom alebo nejakou veľkou spoločnosťou. A tam proste jasne stanovené mantyrel, že títo áno a títo nie. A potom vlastne aj preto sa dostávajú ľuďom buď úplné informácie, alebo dezinformácie. na základe aj toho, no na základe aj tohto, si oni vytvárajú uh, nesprávnu mienku o niektorých osobách. Mm -hmm. Dobre, ale tak tebe teda to nejakým spôsobom neprekáža, hej? Že keď ťa ja takto nalepkujú, že Ak si z toho nerobíš si ťažkú hlavu veľmi. Či? Á, vieš čo, Či... po pravde, keď mám aj... povedať, nie, mne je to už viac menej jedno. Ja si tu tak poviem, že nechci tí hovoria tak tu, mne je to už 98. Vieš čo, ale stanú sa ti aj také veci, že na druhej strane, že ja neviem, že mal som tu nedávno reláciu s pánom Žantovským, to je vysokoškolský pedagog, v Prahe vyučuje na žurnalistike, a som mal nedávno v relácii a tiež som sa tak spýtal podobnú otázku ako teraz teba, že či mu nevadí, že, že vystúpi v tomto rádiu a že dostane automaticky nálepku, že ho budú niektorí odhovárať od účasti a keď to predsa len príjme, tak zrazu už možno stratiť nejakých kamarátov a tak. A vtedy mi on povedal, že... Opakujem, ten vysokoškolský pedagóg, teda nie, je, že, že Blázon, a Mimozemšťan, ale normálne, že vysokoškolský pedagóg hovorí, že, že viete čo, že nie, lebo ja viem, že som v dobrej spoločnosti. Je, že aj takto to funguje, že k nám sa skutočne, ale nie len k nám, aj k rôznym iným alternatívnym médiám sa proste hlásia ľudia, ktorí sú úplne pri normálni a rozumní. Však včera sme tu mali Reláciu s vysokoškolským pedagógom Petrom Marmanom, ktorý podľa mňa veľmi zaujímavo a presne rozobral e, mimovládnu scénu na Slovensku. A ten je teda všetko možné, len nie blázon, jašter a, a mimozemšťan. E, čiže, čiže ono to funguje aj opačne, že, že naozaj veľa razy príde aj pochvala z veľmi zaujímavých a rozumných inteligentných kruhov. E, dobre, ale Petr z námestová zrejme nie je schopný pochopiť to, čo som mu povedal, že zbytočne bude volať, vrajím to piatýkrát už to viackrát nebudem hovoriť. A idem si to znova tak trošku teraz premostiť, že už to nebudem viackrát hovoriť, nie len preto, lebo sa mi to už nechce viackrát hovoriť a teraz prichádza mostík, ale aj preto, lebo už to hovoriť nebude môcť, lebo ja som vám v úvode povedal, že ja mám ešte nejaké pracovné záležitosti, čiže urobíme to teraz tak, Marek, že ja sa vzdialím teraz trošku a... To je taká trošku aj výnimočnosť tejto relácie, že preberie moderátorské žezlo Igor Lacko, ktorý tu už netrpezlivo okupuje mikrofón. Za chvíľu mu ho ozvučíme. Takže urobíme to, Marek, teraz tak, že dáme si opäť pesničku a ja ti tu teda nechám Igora, s ktorým túto reláciu doklepnete a samozrejme s poslucháčmi, ktorí môžete písať maily. Takže Marek, ja sa s tebou lúčim, ale ty tam samozrejme na linke ďalej, lebo o chvíľku sa ti už prihovorí Igor. Dobre? Mm -hmm. takže, dobre. Sa, takže iba z mojej strany sa maj ma pekne, ja sa samozrejme ľúčim s poslucháčmi a po pesničke teda Igor Lácko ako moderátor a Marek Marušin ďalej ako host. Aj máš, že konkrétne ktorú pesničku by si chcel dať? Oh. Vieš čo, môžeš teraz uh, dať zahrať uh, tú kopaničiarsku? Kopaničiarsku, dobre, tak opäť iné, kafe, Kopani, kopaničiarska. A po nej teda môžete opäť písať mailing studio zavinárslobodný vysela z.sk. Roky som vestrovky, občas si ťahám nejaký film, kuria patí. 30 centov, išli do fontány, mesiace konzumentov. Roky som bezprostel, čo mám kupovať a čo zrať. S mám na alebo telefonovať. Kabelku som S kontrolkou a momentovým kazu daroval. 20 cm pozerám, ale sú oblaky, už to povieť. Som nevidelý, fakt počítam. nám ako čo hrali farmu. Počúvam ticho áno, posudne, rada, sa, putle, a posudne v zúvislost. Štaží sa zvodiť v kutle, siedím na zloz spoločnosť. A ten som zahodil. Letela 30 metrov, trafila čumila, aj va konkurento pozerám. Hore sú oblaky, už koľko vie. som veriť, ďali počítam. Vezdej návrachy odlohu viac Ako, čo hrali farmu. Oh, oh, oh. koľko liet som nevideli farbu počíta, týdej zde na vrachy hodnoho viac ako čo hrali farbu pozerám hodne sú oblaky už koľko liet som nevideli farbu počíta, týdej zde na vrachy hodnoho viac ako čo hrali farbu tak príjemný večer. Od mikrofónu sa vám hlási striedajúci tzv. redaktor, lebo kde sa ja hrabem na sa. Pokúsime sa uviezť túto, alebo teda viesť túto debatu ďalej nenásilnou formou. Prosím poslucháčov a všetkých účastníkov tohoto rozhovoru, tejto, tejto konferencie, tejto šialenej veci z môjho pohľadu, pretože sedím v takejto pozícii prvýkrát. A bol som hodený do vody, holý, vyzlečený, neviem, či mám plávať krajola alebo, alebo prsia, ale asi sa hodím na znak a nechám sa unášať prúdom, ktorým ma budete viesť. Takže na linke máme, ja som Igor, a na druhej strane máme... Ahoj, ja som Marek. Ahoj, Marek, môžeme si týkať, Uh, áno, môžeme. Ďakujem pekne. E, pokúšame sa zavolať e, Martina Daňa. Dobre hovorím. Áno. Ale, ale Boris, to, Boris krúti hlavou, že ešte ho nemáme. Boris je už jednou nohou na odchode, ale ako náhle sa nám ho podarí e, nakontaktovať na, na Skype, tak e, si ho pridáme do rozhovoru. E, Marek Máme tu nejaké maily neprečítané, chceš pokračovať mailami alebo e, máš nejaký konkrétny e, dotaz, otázku, ktorú by sme riešili? E, chcel by som ešte doklepnúť problém tých médií a po, potom aj nasledne nejako stručne vybaviť tú poslednú tému, že či, či a do aké miery sú za to zodpovední ľudia tejto krajiny. Tak, nech sa páči, máš slovo. Dobre, čiže ja sa to skúsim nejako dokutnúť. Ďalší problém, ktorý vidím v niektorých týchto štandardných médiách, čo sa mi celkom nepozdáva, je napríklad to, že 1. augusta 2014 vydali títo to odídenci zo, zo smečka Uh, takéto vyjadrenie, no respektíve takýto článok, že prečo napríklad pod niektorými článkami nie je možné diskutovať. A oni tu píšu taký jeden zaujímavý, ale celku smiešný odstavec, kde sa píše, že uh, v redakcii sme v posledných rokoch vyskúšali mnohé vylepšenia diskusí. Jedným z najúspešnejších pokusov sú napríklad moderované diskusie. Vďaka ním vieme odfiltrovať nevhodné príspevky a robiť z našich diskusí krajšie miesto na Zemi. Bohužiaľ nemáme kapacitu takto monitorovať každé diskusné vlákno na každom webe. A ďalej vlastne niekde tu nižšie píšu, že nie, nie je to cenzúra, je to zodpovedné rozhodnutie. Konec koncov za obsah diskusných príspevkov sú zodpovední ich autory, ale aj my. No a ja by som chcel k tomuto povedať asi toľko. Že ja plne súhlasím, že keď sa napríklad v nejakých fórach objavujú nejaké nadávky, alebo proste nejaké nemiestne slova, ktoré tam nepatria, tak e, e, podľa mňa sa to dá nejako určite ošetriť tak, že by to proste e, nemus nemuseli nejako vymazovať. Ale zase tiež som toho názoru, že podľa mňa nie je správne a nie je slušné, keď niekto tam sa vyjadri ku nejakej téme, napríklad Teraz dosť vypuklé je, je problém tých živnostníkov, napríklad či už z toho váhostavu, alebo napríklad nedávno e, ten taký problém, ktorý, ktorý vlastne nám bližšie popíše druhý host Martin Dáňo, že nejaký subdodávateľ z východu e, e, proste bol účastný nejakej súťaže, ktorú vyhral a nedostal zaplatené a keď sa napríklad nejaký diskuter k tomu zaujíma nejaké stanovisko, že má nejaké skúsenosti v oblasti, v oblasti stavebníctva, tak takýto e, diskusný príspevok mu nejako buď poupravia alebo mu ho zmažú a s týmto sa ja akože neviem stotožniť a nepovažujem to za správne a dovolím si tvrdiť, že je to minimálne e, amorálne a neslušné voči takémuto diskutujúcemu. Teda za predpokladu, že tam neuvádza nejaké nadávky o vulgarizmy, ale nejaké, nejaké bližšie veci k tomu, že ako túto situáciu nejako riešiť. No, neviem, čo, čo si týmto chcel povedať. Či si si chcel len vyliať bolavé srdiečko, alebo vyliečiť bolavé srdiečko, pretože... Pravdepodobne si postrehol, že v našom rádiu k takýmto spôsobom cenzúry, autocenzúry nepristupujeme a pokiaľ sa nie na vyloženie o nejaké vulgarizmy alebo nepodložené osočovanie, tak naši poslucháči, volajúci sem a diskutéri majú voľné pole pôsobnosti a nie sú im kladené žiadne mantinely, žiadne medze. Samozrejme, snažíme sa udržať všetko v intenciách korektnosti a hlavne tej slušnosti, ale to, čo si, to, čo si naznačil v tom denníku N, že moderovaná diskusia alebo niečo takéto, ja osobne tieto, tento spôsob vedenia diskuzie a debaty nemám rád, to sa ti priznam. Ale... Každý sme iný. určite to vidíte aj na e, mojom prejave, ktorý je úplne iný od Borisovho. A každý máme svoj pohľad e, na e, svet, na situáciu. Aj na konkrétnu situáciu môžeme mať diametrálne odlišný pohľad. A pritom e, si nemusíme skákať do vlasov. E, pokiaľ e, máš nejaké výhrady na e, mainstream alebo na, na iné médiá, ktoré určitým spôsobom komunikujú so svojimi posluchačmi, čitatelmi, divákmi, tak ja si myslím, že mal by si tieto veci adresovať hlavne im, pretože my sme veľmi mali páni na to, aby sme mohli nejakým spôsobom ovplyvniť vedenie tých diskusí, ovplyvniť ich spôsob správania sa a všetky ostatné veci, čo s tým súvisia. Áno, tak s týmto, plne, s, s týmto sa plne stotožňujem. Ja len som iba chcel proste povedať svoj názor na red, že určité veci, ktoré sa dejú v mainstreame, tak sa mi to nie celkom pozdáva a nie je to podľa mňa fér. Keby, no a práve, nejako... preto, áno, práve preto som hovoril, že zbytočné, z môjho pohľadu, samozrejme možno Boris by to povedal inými slovami, ale z môjho pohľadu je zbytočné tu um, sa stiažovať alebo um, vylievať si svoj, svoj bôľ nad tým, čo robia tí druhí a nie my. Asi takto. Skúsime, skúsime prejsť na tie maily, alebo chceš ešte sa k niečomu, tak, k niečomu vyjadriť, pretože zatiaľ sa nám s Martinom Daňom nepodarilo spojiť a budeme to musieť nejak tento čas vyplniť. My dvaja môžu nám pomôcť v tom poslucháči a buďte svojim telefónom alebo mailom. Áno, tak môžeme dať nejaké ďalšie kolo mailov, ak teda ľudia majú nejaké dotazy. No tak idem po poradí od tých posledných, ktoré e, tu ostali neprečítané. Je to, je to adresované na Borisa, ale nevadí. Boris, skúsme zmeniť stratégiu SV. hľadajme riešenie, neplač. No presne to, čo hovorím, neplačme, ale hľadajme riešenia. Cením si každého, kto chce posunúť náš život, kto hľadá riešenie v tomto smere, ďakujem tebe i hostičovi. Vadí ale, že sa stále miešime v tom blate marazmu a strácame drahocenný čas. Som 70+, plus a hlavne teda ja už nemám nádej za svojho života na dobré riešenie. Hoci ho vidím. Není koho voliť. Je ja, mňa, ty, teba, hosť, jeho. Dôverujete niekomu viac, e, že nebude klamať, podvádzať? Asi nie. A tak v tejto situácii vidím možnosť na demokraciu nazývanú aj ako priama demokracia, švajčiarsko. E, nehľadajme toho, kto nás neoklame, neobe, ne, e, nepodvedie. Priama demokracia stanovila také parametre, teda až na brutálnu motiváciu, že ten, to by to nedodržal, nedajú. že ten, kto by to nedodržal, nedajú mu žiadne ďalšie možnosti a letí tak povediac na počkanie z kola von. A končí doživotne a nielen ako politická mŕtvola. Ľudia, teda ja, ty, tri bodky, rozhodnú o tom, čo chcú a ako to chcú. Teda žiadni poslanci či inak ofiderný, neomilný. Prečo sa teda neorientujeme v štáte na tento spôsob riadenia politiky? Prečo sa, aha. Prečo sa teda neorientujeme v štáte na tento spôsob riadenia politiky a teda aj štátu? Veď platí, že politika je koncentrovaná politika. A k tomu skúsme prispieť... Musím si to posunúť. A k tomu skúsme prispieť aj v SV. Alebo máte iné, lepšie riešenie, teda nie plač ale rozhodný krok preď, sem s ním. A cez slobodný vysielač, brainstorming na jeho aplikáciu. S pozdravom, Ivan. Čiže e, vidíš aj poslucháč 70+, plus, hovorí približne e, rovnako ako ja. Nenariekajme, neplačme. Pozrime sa na skutočnosť otvorenými očami pragmaticky. Skonštatujeme, čo je zlé a navrhneme nejaké lepšie riešenia. Ja sa o toto pokúšam vo svojich reláciách, ktoré tu uvádzam každú stredu popoludní. Tam som trošička nabral nejaké tie redaktorské zručnosti, ináč som sem zapadol ako... Nebudem, nebudem to rozvádzať. Ale takisto tvrdím, musíme hľadať najprv sebe. Tento poslucháč tu hovorí, ja volím seba, ty volíš seba, Boris volí seba, volme sa, opierajme sa sami o seba a potom o toho druhého. E, ťažko by ma asi niekto presvedčil, aby som ja sám seba podviedol, oklamal. Toto tu naznačuje ten poslucháč a hovorí z neho životná skúsenosť. Ako to vnímaš ty? Ja s týmto jeho názorom plne súhlasím, len zase na druhú stranu si treba povedať, že či naša spoločnosť je pripravená na priamu demokraciu, respektíve takto, aby som sa presnejšie vyjadril, že či chcú vôbec tú priamu demokraciu. A ak áno, tak prečo sa o to neusilujú? O zavedenie priamej demokracie. No to je, to je široká otázka, alebo otázka na široké spektrum poslucháčov. Z môjho pohľadu, tak ako to ja vidím, tak mnohí už na situáciu v tejto republike rezignovali. Mladí utekajú za, lepšiu, za lepším zárobkom do zahraničia, za lepším životom. Starší, tí, ktorí aj sa o niečo pokúšali, pokúsili sa jeden, dva, trikrát, nevyšlo to, tak zalomili rukami, toto sa nedá. A keď vidíme tú neustálú manipuláciu, my, čo sa na to troška trezvejšie pozeráme, a vidíme tú neustálú manipuláciu, tak odrazu, odrazu nenachádzame riešenie. Ale sám... Pre seba každý to riešenie máme. A keď sa začneme navzájom počúvať a e, zoberieme si od toho druhého príklad, napríklad, <laughs> krásne, ja, príklad, napríklad od teba. Hej. E, ty nemáš problém e, zavolať do vysielača a podeliť sa so svojimi názormi s ostatnými poslucháčmi. Je to, je to nasledovania hodné, z môjho pohľadu. Pretože e, ak som nespokojný, tak nebudem to dusiť sebe a trápiť sa a zažívať nejaké, nejaké mindraky, niekedy až zdravotné problémy. Hej. Ale tento vnútor, toto vnútorné pnutie vypustím von slušným, kultivovaným spôsobom a podelím sa o svoje poznatky, o svoje videnie okolitého sveta so svojím najbližším okolím. Hej. A minimálne, minimálne hľadám... Pochopenie. Keď už nie podporu, tak aspoň pochopenie, že ľudia, ja to vidím tak a ak chcete, tak si zoberte príklad. Takto vnímam tvoje dnešné vystúpenie, alebo teda tvoj, tvoj dnešný prejav na verejnosti prostredníctvom slobodného vysielača. Neobávaš sa. Ideš do toho, ideš do toho s, s vlastnou kožou, ideš s kožou na trh, hej? A za sebou strhávaš ďalších. Možno si to neuvedomuješ. Ale mnohí poslucháči na druhej strane tohoto média sa pomaličky, pomaličky dostávajú do bodu. Však keď to môže on, môžem aj ja, z nosa mu nikto neodhryzol, hlavu mu nikto neodtrhol a ideme ďalej. A postupne postupne sa zjednotíme v tých svojich názoroch, nájdeme sa v názorovo pribúzných skupinkách hej, a začneme vytvárať nové podmienky pre to naše najbližšie okolie v tých malých skupinkách, v ktorých nachádzame vzájomné porozumenie. A takto vidím, takto vidím tú premenu dnes za spoločnosti. A ja ti ďakujem za to, že, že komunikuješ cez naše rádio a ideš príkladom ostatným poslucháčom. Áno, ja by som sa tiež chcel poďakovať Borisovi, že mi umožnil vystúpiť. A tiež by sa podarilo to, že táto relácia by bola akýsi, akýmsi odrazovým mostíkom a že by viacero ľudí, ak by chcelo vystúpiť v relácii, že by Dostali tu možnosť a že by vlastne, ja keď odozdám tu štafetu, že by ju prebral niekto ďalší hmm. nejakým svojim problémom alebo svojim riešením. Áno, máme tu ďalšie maily, takže prejdeme k ich čítaniu a názory si vypočujeme, teda respektíve prečítame. Ďalší mail nám poslal Martin z Českej republiky. Zdravím vás štúdiu a aj hostia. Môj názor na politiku na Slovensku je taký, že je úplne jedno, koho kto bude voliť, pretože sa nemôže zmeniť nič. A z tohto dôvodu... A z toho dôvodu, že nikto z kandidujúcich nemá možnosť zmeniť systém ako taký a ten je zlý. Môžeme sa tu donekonečne naťahovať sprava doľava a naopak, systém je stále rovnaký. Z geopolitického hľadiska niekam patríme a pokiaľ nenastane zmena vo Washingtone, tak sa nezmení nič ani tu. Dal by som poslednú šancu zmene v podobe Kotlebovej strany, aj keď sami niektoré jeho názory, napríklad jeho rasizmus, nepáčia. Vyzerá odhodlane a aspoň by sme mohli v reále vidieť, či je možné presadiť všetky jeho ciele a vystúpenia z jeho ciele, ako vystúpenie z NATO, eú a tak ďalej. Myslím, že to možné nie je, ale tak, ale tak by sme to aspoň videli v priamom prenose a presne by sme vedeli, na čom sme ako Slovenská republika. Len môj skromný názor, majte sa. S pozdravom, Martin. Reakcia? Uh, môžete preznať ďalšie maily. N nemá tomu, čo vyknúť V podstate vyjadil svoj názor. Mm, otázka na nás. Dobrý večer. V relácii mal byť ako host Martin Daňo. Kde je poslúchať Jan Skošic? To by som rád vedel aj ja, pretože svieti na Skype ako zelený, akože je prítomný, ale bohužiaľ na zvonenie neodpoveda. Nevadí. Pôjdeme ďalej. Písali ste, že dnes budete mať aj hostia pána Martina Daňa. Veľmi ste ma sklamali tým, že tak skoro klamete na vašej stránke. Osprvním sa poslucháčovi, písateľovi tohoto mailu, ale nie sme všemocní páni. E, vidím ho tu, Martina, svieti na zeleno, ako keby bol prítomný, ale bohužiaľ na vyzvánanie neodpoveda. My sme pripravení ho okamžite pustiť do živého vysielania. Takže, ak nás, Martin, počúvate, zavolajte napriamo, zdvihnem vás a môžete napriamo ísť do vysielania. Prejdem k, k ďalšemu mailu. Prajem dobrý večer do štúdia. Podľa môjho názoru je celá politika divadlom a politici sú vlastne jej hlavní účinkujúci. Veď aj v reláciách SV prinášate fakty, ktoré potvrdzujú to, že politici sú nevypočítateľní. Majú kedy svoj vlastný názor. Ten, ktorý prezentujú, následne často menia. Čo myslíte? Prečo? Nie je to náhodou aj preto, že ich scenár stále niektor mení? Pred voľbami hovoria aj niečo iné, po voľbách zaz niečo iné. V rôznom čase prezentujú rôzne názory k určitým témam, ktoré následne menia. Na verejnosti a v médiách prezentujú vzťahy medzi sebou navzájom nejako, mimo verejnosti je zase všetko inak. Presne ako herci v divadle. A mimo neho. Mal som možnosť byť v priamom kontakte s poslancami vďaka mojej práci. Myslím si, že ľudia by sa prebudili, keby videli do zákulisia. Sekundičku, posuniem si to kúsok nižšie. A Boris mi ukazuje, Martin sa prihlasil. Takže zdvihneme pána Daňa a potom dokončíme, dokončíme ten mail. Dobrý večer, Martin, počujeme sa. Áno, počujeme sa. Dobrý Len večer. Moment, ešte tu mám asi jedno... Dobre, no už sa počujeme. Takže vítajte v živom vysielaní. Dúfam, no. že naši poslucháči, ktorí sú z toho nespokojní a nešťastní, že ste sa doteraz neozvali. Ja už 10 minút vyzváňam, ako ja som mal prísť možno 21.30, už som prichádzal, len vás to zdržali ešte veci a o 10.00 už no. teraz 10 minút som posledný už čakal a ťukám vám, tam píšem, ale možno ste to nevideli. Neviem, či máte aj priamo alebo vôbecne nejaký priamo, iný systém. Priamo, mohli ste priamo zavolať, určite by sme to zdvihli. Hej, len ja no. iba na to hey. na na, na, na pana Lichtnera a do, do, do relácie aj nemám, vidíte, guvam. No tak si ho môžete rovno zapísať. No? 048. No. 381 no, 01 a to áno No, odkedy Doro odišiel, šo ani u vás nebol prakticky. To posledné bolo s tým nešťastníkom Katrincom u vás vysielanie. Mm -hmm, mm -hmm, pamätám si to. No. Počúšam aj dobre, lebo som iba rýchlo tu naneštalova mikrofón. Dúfam, dúfam, že poslucháči vás počujú minimálne tak dobré ako ja. No, dobré. Ja viete, ako dnes, dnes, no. dnes ani som nevedel, že mám vystúpiť iba kolega, t, ten, čo teraz vám tam hovorí už asi od začiatku. Áno my sa prakticky aj nepoznámy vám aj zauval, že by vás zobral do, do, do, do relácie, hej, tak som ešte ešte nevedel na 11%, či áno, nie, že či nebudem ide v aute, lebo ja by som nemal problém zauľať na pevnú linku normálnym mm. spôsobom aj z auta, hej, keď ma tam viedli, Len so skype by bol problém. Hej. On povedal, že on bude na telefóne a že, že ja mám byť na Skype, tak som dobehol teraz už z východu sem, tak už som tu naspäť pri Bratislave. No, a tak. Takže to sme v podobnej situácii. Vy ste tu nečakane, ja som tu nečakanie. No, no. Zoznamme sa, ja som Igor. No, Ak tak. vám nevadí, tak si môžeme týkať od tohto momentu. A Nie, môžeš, môžeš nám predstaviť, alebo teda môžeš nás oboznámiť s tým, kvôli čo si tu Žijem, musím, <tým> To by som aj ja rád vedel, lebo ja som sa pýtal, že či je nejaká konkrétna téma, či sa vám pripraviť, aj, ako bez toho, aby som nejak uh, uh, hovoril niečo oči... Uh, máš mu osťový, hej len som nevedel presne, téma bola byť nejaký, že v Slovensku. Hej? ja som nevedel, lebo tisíc vecí, o ktorým sa to dá rozobrať, tak, ktorú sa vám sústrediť viac alebo menej, tak, lebo to bolo všetko tak narýchlo zorganizované za pár hodín, hej? čiže môže sa odvinúť od toho, čo čoho prípadne, keď má niekto nejakú otázku, môžeme ísť, alebo môžem povedať, začať hovoriť súvisle a budete, povedete, toto chcete počuť, alebo čo navrújete? Takže ja by som Lebo ja som počul iba pár minút tej aha. relácie, keď ešte vás preruším, čo hovorí, hovorí kolega tam, že on hovoril niečo o voľbnom systéme, s tým, že bol chorý, nie, alebo niečo také, že, že mal nejaké problémy zdravotné, keď som počul, na začiatku ešte počul z auta niečo, mhm. nejaké, nejaké fragmenty, hej, že, že či tie voľby niečo zmenia, alebo niečo ohľadom toho sa hovorilo predtým tú hodinu, nie. Niečo podobné, pretože ja som tiež dobehol... Na je, to, je, to, je, to, je to šialená situácia, ale dúfam, že to zvládneme. A keďže, keďže som aj ja ešte tak trošku rozhádzaný. No, tak, tak, tak, tak, tak sa tu nekolegujme a zoznamte sa s, navzájom s poslucháčom, ktorý, ktorého máme na telefónnej linke. Nech sa páči. Ano. Na jednej strane Vy... pán Martin Daňo a na druhej strane... Zdravím, a... pán Daniu, tu je Marek Sprešová. No Marek, Sprešová, normálne prihradlo. mi to vypadlo. No. Ja tu, ja tu prehľadávam v hlave všetko, takže, od, od piatej som hore. A takže veľame, Marek, no. Marek, uveď Martina do problematiky a môžete navzájom komunikovať. A dobre, však uh, máme ešte, koľko máme, 30, 20 minút, 30? No neviem, pretože keď som dneska, dnes odchádzal z slobodného vysielača, za svojimi povinnosťami, tak sa hovorilo niečo o 11, pol jedenástej alebo až jedenástej. No, tak Takže som nestihol, nestihol zistiť, že dokedy máme. Okay. Ale snaď mi to ešte kolegovia ozrejmia. sa už dostávať do formy, Nech tak ideme to. Idem si tu pozrieť ešte niečo. No za, dobre. Tak v prípadne Marek... Uh... Som počul, že si hovoril niečo ohľadom hľadom tých volieb, že sa niečo mení, nemení a tak ďalej, hej? Že, že, že sú pochybnosti, že či tie štandardné strany ešte sú niečo schopné zmeniť, tak? Uh, áno, v podstate v tom zmysle. Hej. No, Práve ja dennodenne rozmýšľam, lebo chcem urobiť za tým celým bodku, hej? že koho voliť alebo nevoliť, lebo dnes môj názor je taký, že tu sa nedá nikto kto voliť poriadne. Ja už, som, ja už som jeden, ke, za, ja k tomu absurdistánu nakoniec, hej. E, ja už som dokonca bol toho názoru, že treba voliť smer jeden čas, hej, lebo to je jak s narkomanom. Narkoman, keď má nejakú dávku drogy, proste teší, ju dá, cíti sa dobre a všetko je v poriadku, všetko ide. Ale keď si tu dávku zvýši, tak si môže privodiť smrť, hej. A to je tak, jak s so Osmerom. Oni žijú z toho svojho 40-percentného úspechu. Prostě idú, fungujú, majú vládnu, vládnu, nám tu všetko, prijmajú zákony. Hej, ale ja by som bol zvedavý, či boli schopní tú dávku zvládnuť, keby dostali 60 alebo 70 hej, tých hlasov, lebo potom by to bola taká zodpovednosť, že podľa mňa by sa už úplne... Že by ich to mohlo samých zahubiť, ten mimoriadny úspech, aký by mali, že to predávkovanie smerov prakticky. Hej, buď by sme zahynuli my, alebo by zahynil celý smer. Hej, lebo... Um, ja keď tak pozerám na tú celú scénu, že tu teraz idú tie, tie voľby, hej. ja sám skutočne neviem, koho voliť. A Aj tak si myslím, že či to bude jedna strana, druhá, tretia, aj tak e, nezmenia tu nič. Tieto voľby to budú posledné z tých, posledné z tých klasických voľiv, aké poznáme. Môj názor je taký, lebo... Ja tomu dlhú životnosť nedávam ani po voľbách ako celého tomuto systému, podľa toho, čo vidím, čo sa tu deje na Slovensku. Hej? E, že či to aj vyhrá smera, alebo vyhrá procházka, alebo súlik, alebo ktokoľvek. Hej? Aj tak nebudú mať, buď schopní v krátkej perióde, kedy ešte by sa dalo niečo zmeniť, aby to tu celke, celé neskapalo. Proste nebudú schopný spraviť nikto nič, aj keby tu smer nebol. Hej? Čiže, lebo celá kasa je... Preč? Systémy sú nastavené tak, že aj keď Smer nebude, tí úradníci tu vládnuť budú, Smerácky, sudcovia, členovia všelijakých kontrolných orgánov, najvyšší kontrolný úrad, úrad pre ochranu osobných údajov, všetko tam majú podosadzovaných svojich ľudí, ktorých je ťažko odvolať. Hej. Čiže aj tak, aj keď neviem, kto bude, bude mať problémy, pretože že tu je ten zahožovaný systém, že každý si chce meniť tých svojich úradníkov, lenže systém už smer tu už tak zo že už ani to sa nedá spraviť. Aj keď ja som vždy bol proti tomu, aby sa úradná moc menila s politickou mocou, pretože úradník má robiť iba to, čo mu kaže zákon a nie sa z toho vyhýbať. Preto som bol vždy proti tomu, aby sa menili úradníci zo zmenou vlády. Hej? Pretože potom aj smer hej, má preto takéto veľké preferencie, pretože všade implementoval za posledné 4 roky svojich úradníkov a každý sa bojí o svoju prácu, že keby prišla nejaká iná strana, tak príde o prácu a preto má smer takéto silné výsledky, pretože tých úradníkov je 700 tisíc, ktorí sú priamo alebo nepriamo pracujú pre štát, tí priamo možno do 200 tisíc a na každého je naviazaný niekoľko členov rodiny. Hej? Čiže preto má smer už nejakú základnú istu tých svojich volických hlasov. A to len preto, že sa boja o to, že prídu o prácu so zmenou vlády. Hej? Keby nebolo to naviazané, že by sa tí úradníci nemenili zo zmenu vlády hej, tak proste každý by bol slobodne koho chce hej, keby mali istotu, že neprídu o pracu čiže celé je to také zamotané No a urobím aj také video, pretože už pol roka to nosím v hlave, len stále sa nemám k tomu, lebo tri dní zo života to bude na tom pr treba pracovať. To bude jedno z najprepracovanejších. A tam vysvetlím, lebo zo všetkých 27 krajín Európskej únie, čo sú, som stiahol všetky údaje o voľbách, o, zak o spôsobe zakladaní strán a o všetkom. A uvidíte, že na Slovensku je zo všetkých tých krajín, ešte aj tie všelijaké posledné, ktoré boli prijaté do únie, je najhorší volebný systém, aký existuje a stranický systém, hej, pretože tu sa strany skutočne považujú za nejaký nástroj politickej moci alebo nástroj nejakých, nejakých skupín, hej, k vládnutiu, ale nie na to, aby chránili záujmy občanov, pretože strana má fungovať na voľnom vstupe, na voľnom výstupe. Podľa môjho názoru by sa mala strana da založiť kedykoľvek, nielen takže treba vám nejakú petíciu, kde vám 10 tisíc občanov dá súhlas, pretože oni vám súhlasia s tým, že vznikne strana, ale nemusia byť je členom, hej. A pritom sú také strany, jak je Oľano, ktorá má 4 členov, hej. Strana sa mala tiež do určitej doby iba 100 členov a nikdy neprijali ďalšieho. Strana občania, ktorú má pán Hlina, má jedného člena, hej. Potom má jedného člena, donedávna mala aj strana to, čo prevzal pán Kaník, hej mala jedného člena, on robil tlačovku a tiež tam bolo, že rokoval, veľké rokovania viedol s, s takou takou stranou a nakoniec sa ukázalo, že tá strana má jedného člena a jedného predsedu, hej. Čiže, čiže tu, keby niekto vypracoval aj špičkový podnet na niektoré strany, tak podľa mňa ústavný súd by mohol príjmeť aj že takú stranu vymaže registra strán, pretože aj zo, aj zo zákona vyplýva stranám, aby na voľnom vstupe a na voľnom výstupe, hej? A nie, aby vás niekto obmedzoval, hej? Oni môžu si vnútrostanecký systém spraviť, že niekoho vylúčia, ale nemôžu obmedzovať do strany vstúpiť, hej? Lebo tie strany berú peniaze z našich daní prakticky, hej? A strana funguje len za zgrúpením určitých občanov, ktoré majú nejaké myšlienky pre zlepšovanie chodu spoločnosti a nie na to, aby presadzovali záujmy nejakých finančných skupín, hej? Že, alebo svoje osobné, napríklad, jak Matovič robí, že ja už vždy som pri ňom, lebo on je ideálny príklad toho, že, že dá tam rôznych ľudí, ktorí sú nejaké bielevraní alebo postihnutí ľudia, ktorí majú určitý zámer, farárov tam dá a takýchto, hej? vyhrá voľby, ale Zinkasuje peniaze hej, za, za volebný výsledok, hej, ale s tými peniazmi prakticky hospodári sám. Hej, a, a tí ľudia berú už potom, ktorí sa dostanú do parlamentu, majú ten svoj plat všetko, ale on sa nejakým spôsobom e, tie peniaze Málo ako využívajú na tej celej strany, pretože on tam nemal ani za tie posledné ruky nejaké náklady, že by musel platiť nejaké poplatky za zrušenie tendra napríklad nejakého. Hej. On urobí nejakých pár akcií s balónikmi, vytlačí trička a to je všetko. Hej. Ale jak sú používané tie peniaze, ktoré my platíme za tie volebné výsledky tej strany, niektoré, ktorá vyhrá v tých voľbách. Hej. Ja teraz zhrniem také zhrnutie celkové. Napríklad sú krajiny, kde napríklad keď zakladáte stranu, tiež vám treba podpisy na založenie strany ale z určitých, z každého okresu musí byť rovnomerné percento nejakých tých podpisov, hej, lebo napríklad aby z každej okresu vám dali, že máte tam nejakého buď člena strany, alebo určité pomerne zastúpenie z tej peticie, že súhlasia so vznikom strany, lebo napríklad, ak strana Skok, alebo ostatné strany, ktoré vznikli v poslednej dobe, vznikli narýchlo a vznikli len tak, že sa skorumpovali študenti, ktorým sa dalo pár eur, aby získali podpisy od ďalších študentov, ktorí každý dostal po 1, 2, 3, 4, 5 eur. A tak stranu založíte za 2 týždne, nie je problém. Hej. Ale keď hľadáte podpisy pracne a sám, tak proste to trvá všetko. Hej? A niekedy aj mám už 4 prípady posledné, čo chceli nejaké strany vzniknúť za posledný čas a všetky boli zamietnuté, lebo presne taký počet vyškrtli podpisov aby vyklesol počet podpisov po 10 tisíc. Lebo oni jednostranne vám povedia, ten podpis neuznáme ten a tie strany pred voľbami neboli zaregistrované. Hej? Preto som aj ja čakal ja nesom vôbec zasnávcom stran, že aj my založíme nejakú stranu, ale ak som videl tie veci, som povedal pred voľbami, už určite nie. A preto som mal aj ambíciu sa z nejakú stranu ísť kandidovať, lebo ako občan, fyzická osoba dneska kandidovať nemôže. Hej? No. Tak, toto bola gulometná palba s neslychanou <hý> kadenciou informácií, ano. svedčiaca o tom, že autor No. Takéhoto monologu a takéhoto, takéhoto <laughs> ataku ano. má strach, že má málo času. A môžem vás, páni, ubezpečiť. Ano. Zachovajte paniku, držte si klobúky, ano. vysielame do 11:00. A ešte chcem takže, povedať ďalšie špecifiká niektorých Martin, krajín. Napríklad sú Martin, krajiny Martin, Martin, Martin, ano? Martin, zbrzdím ťa. Sme, sme traja na linke. Ano. a pokúsme sa e, vytvoriť nejaký dialog, prípade trialog, takže nechajme si priestor Dobre. jeden druhému. Hovorím, <túr> pardon, môžeš, ja píša, sa píšel poslednú ja, ja, ja rozpoložení, tak pardon. Práve preto ti hovorím, môže sa ukludniť, zhlboka okay. nadýchnuť a dáme teraz priestor Marekovi. Dobre. <túr> Dobre, pán Dani, ja mám na vás pár otázok. Keď mi teda viete, alebo aj poslucháčom viete Jasné, ideme na to. Jednak, e, jednak prvá moja otázka by znala asi takto, že ak teda nechcem voliť tú terajšiu stranu Smer, tak viete mne, alebo poslucháčom odporúčať, že koho voliť? Áno, ja som prišiel, dneska som premyšľal celý deň zase nad tým, lebo ja každý deň rozmýšľam. Hej. Neskutočne neskutočné, jeden, je je alebo... no jeden z mala v tejto republike no však to, že jeden z mála v tejto republike no, lebo fakt neviem, aj, neviem aj, aj tu rodiny príslušníkom poradiť a to, ale ja som prišiel na taký systém hej, lebo uh, ja uh, ja doporučím možno každému, alebo dokonca vrúčam takú aplikáciu že koho voliť alebo nevoliť, lebo hej, uh, ja by som radšej vyčlenil tie strany, ktoré aby si človek povedal, ktoré, e, ktoré majú šancu byť v parlamente, by som sa na to dal bokom. Lebo o čo ide? Ja by som chcel, aby, alebo by som doporučoval, aby čo najviac ľudí išlo voliť. Lebo ak nepôjde voliť, ten jeho hlas prepadne. Hej? Tu ste hovorili, som tedy zachytil ten fragment, že hodiť prázdnu obálku, hej? Aby, aby ten hlas bol zneplatnený alebo aby nebol započítaný alebo zarátaný. Ja teraz neviem presne ten zákon, jak zne v súčasnej podobe, lebo sa menil. Aby nebol zarataný, a aby nebol rozpočítaný pomerným hlasom k tým stranám, ktorí uspeli vo voľbách, aby nebol za neho zinkasované peniaze. Tak? No. A čiže aby sa hlas hodil a keď už hodil, tak hoci aj tým najmenej pravdepodobným stranám, ktorí by mali možnosť uspieť vo voľbách, ktoré majú predpoklad 0,1-0,2%, dajme tomu. Len aby bol, dajme tomu, aj im hodený, nech si získajú 5%, ne 5%, 0,7-0,8. Ale zase treba to rozdeliť, že nejakým spôsobom pomerným. Lebo keď niekto povie, že budeme iba jedným, nakoniec sa dostanú do parlamentu ľudia, ktorí sú neschopní. Hej? Lebo sú tam také strany, kde sú podľa môjho názoru skutočne ľudia, ako, že dostatočne. Nezreli na to, že by mali tam čo robiť tej politike, lebo to, neviem, teraz, nechcem teraz konkrétne rozoberať všetkých, ale sú tam strany a sú tam konkrétni ľudia, ktorí by uh, v parlamente aj keby sa dostali, tak by neboli schopní spraviť nič, nielen preto, že by by nemali tu moc, ale ani pre svoje schopnosti a možnosti ako uh, nejak, nejak niečo riešili. Ja, ne, jak by som to vysvetlil? Hej, že sa tam dali na, na tú kandidátku len z dôvodu nejakej zábavy, podľa mňa, alebo nejakého, nejakého skúšky, že či úspejú, alebo neúspejú. Hej, ale s tým, že podľa môjho názoru tam by nič reálne nespravili. Hej, že by bežal, všetko by bežalo, ale, ale žiadne výsledky konkrétnej ich práce by za 4 roky sme nevideli, tak ich teraz ich nevidíme u tých strán, ktoré sa menujú ako štandardné, alebo tie, ktoré sú zvolené. Hej. Čiže ja rozmyšľam, že skutočne ja si vyťahujem nejaký los, že vyberiem tie najmenej schopné strany a buď z nich vyberem, hoci je to nezodpovedné, lebo mali by sme voliť stranu, ktorú chceme, lenže ja si myslím, že aj volebný systém, ako je nastavený v súčasnosti, je absolútne nedemokratický, zlý a jeden z najhorších vôbec celej Európskej únii, aký existuje. a ja to zvolím na svojom videu detálne, lebo to by som nadlho rozprával. Napríklad Janeček, pán Janeček v Čechách, v Čechách vymyslel systém 2.1. To znamená, keby sme mali možnosť vo voľbách a bol odskúšaný a špičkové výsledky vyšli, úplne by sa zmenila politická mapa. To znamená dva hlasy dať stranám, ktoré chceme a jeden dať hlas, ktorý nechceme, hej, lebo dnes máme možnosť iba jednu stranu si vybrať a človek váha. Dám tej strane a stratím hlas, lebo neúspeje, alebo dám tej strane, však títo aspoň niečo spravia, hej. Ale keď sme mali možnosť vybrať dve strany pravdepodobné, ktoré chceme a jednu, ktorú nechceme, tak už aj tí, ktorí by tam išli, ktorí voliť, ktorí by povedali, tu nechcem. A to by sa úplne zmenilo, ten celý systém. A oni urobili reálne testy, on je špičkový matematik, pán Janeček tam všech, čo vyrobil ten burzový systém a všetko. A tie výsledky sú skutočne špičkové. Hej. Si pozrite 2.1, 2, voľby 2.1 a dajte tam stránku a celý ten mechanizmus volebný a všetko. Hej. Čiže... Stále sa rozhodujem, lebo ten záver toho videa, kde bude ten vysvetlený volebný systém a stranický, bude končiť tým, že koho voliť alebo nevoliť. Lebo každý sa ma pýta, koho voliť, nevoliť. A ja skutočne ešte k dnešnému dňu stále neviem to povedať, hej. Že koho, hej. Teda by to bolo trochu aj zodpovedné, zase nie až úplne bláznivé, hej. Len ja si myslím, že aj ktokoľvek vyhra, či to bude jeden, druhý, tretí v súčasnej dobe, nemá šancu spraviť nič už len kvôli tomu, aký bordel sa to narobil za posledné roky, hej. Lebo každej voľby, keď si všimnete, jak vždy, jak skončil smer, aj v roku 2010, hej, či to boli tie predčasné voľby 2011-2012, čo tam boli, hej, skončilo to tak, že tí, čo odchádzali, vždy vykradli kasu, alebo nastavili posledné zmluvy nuly tak, že nasledujúci pol rok až rok ste neschopní spraviť nič, hej? Čiže keď ostane smer, pôjde ďalej tým smerom, akým ide. Hej. Ale keď príde niekto druhý, tak ostane, ostane úplne ako odblokovaný, že nebude schopný robiť nič. Hej. No, keď Lebo keď všetko je tak nastavili. Keď si pri tých zmluvách, tak aj dnes sme svedkami podpisovania rôznych zmluv, rôznych memoránd, ano. ktoré nemajú zavezovať budúcu vládu a no? napriek tomu ju zavezujú k nejakým povinnostiam k nejakým plneniam. No? A niektoré vyzerajú ako celkom pekné a slušné tunely. Však ja som už 3 hodiny po tej tlačovke, čo Fico mal v Banskej bezrici, prišiel medzi prvými, som povedal, že to je podvod, to len ak ste videli tú blondínu, čo tam to prezentovala, hej, a celý ten ansábel. Ja som ich tam napočítal, aj k tomu ešte urobím, lebo to bolo jak snehulinka a 7 trpaslíkov, hej, celé to tak bolo predstavenie. A našiel som ďalších takých investorov, ktorí tu prišli kupovať železnice pred pár rokmi. Hej? A oni si vždy nastrčia takéto osoby, ktoré prídu, stvária sa ako investory. A, a pritom to sú iba jak biele konie, proste, hej. Aj tá baba, čo tu bola, tá blondina, tá zo švedského kráľovstva, kde má trvalý pobyt hlásený. Čo to prezentovala za toho investora, to bolo úplne divadlo. ako. Hej? A presne ako tu sme povedali, nemôžeme dávať finančnú podporu firme, ktorá je rok na trhu, aj keď vidím, aký špičkový produkt mala, hej, je neoverená časom. Hej. Nikto ju nepozná. Sú tam podozrivé osoby. Hej. A tu premiér Fico príde bez všetkého, robí reklamu na celý svet, však to bolo aj vo všetkých svetových médiách. Na Slovensku je nový investor RKN, hej, má robiť pásy, nikto o nich nevedel. My sme mu spravili absolútne bezplatnú reklamu pre celý svet, čo by si nezaplatil svojich peňazí, lebo premiér držal pásy jeho ruke a ideme ju tu dávať nejakú investičnú pomoc ľuďom, ktorých absolútne nepoznáme. Hej. Pritom, že ja tvrdím, odlžili sme banky, odlžili sme šelijaké firmy, odlžujeme Váhostav, hej. E, dokončí, dokončí tie, tie veci. Odložili sme banky a... Váhostav, dali. odložili a sme, odloždali. teraz pomáhame investorom, ale tu ano. našim občanom nesme schopní nejak pomôcť, hej, lebo tu sa povyšilo slovo investor na, pomaly na Boha, hej, že prichádza, pritom pre mňa je investor, ktorý skutočne príde a dá tu normálne podmienky životné a normálne bude platiť veci tak, ako má, a nie, že mu to uh, my... Ešte na produkty, kde je konkrétne tento RKM Global s vysokoprilánovou hodnotou ešte hodneme aj dotovať. No, to ja, není, som, som zvedavý, ja som len zvedavý, kedy aj naši domáci investori začnú dostávať takýto, takúto masívnu podporu a takéto stimuly na rozbehnutie vlastných iniciatív a aktivít, pretože ja si myslím, že Slováci sú veľmi šikovní, veľmi múdri ľudia, len bohužiaľ sú stále... Tlčený zhora po hlavách. Nesmieš A to je to, ten distank, čo tu dneska nazvali tú reláciu. Ti, ti, čo môžem dať. Ale vráťme sa k tej podstatnej otázke Marekovej, čiže koho budeš voliť, alebo ako budeš pristupovať k voľbám. Ja si to nechám na budúci týždeň. Dobre. A určite to poviem tam na tom videu. Najprv bude Marek. Ano? A tá analýza voľbného systému a na konci poviem, že čo treba urobiť, podle, že čo by som považoval za najlepšie urobiť. Ako, Takže hej? sa necháme prekvapiť. Marek, ty si mal ešte nejaké ďalšie otázky na Martina? Uh, áno. Uh, nedávno ste zverejnili to video s tým uh, dodávateľom z východu z uh, Iňačoviec. Tak uh, viete nám povedať niečo bližšie uh, hey. o tom tovi, že ako dopadol vlastne? Hej, nejak ešte nedopadol, všetci sú ticho. Firma, firme som poslal už môžem povedať názov, Uh, OHLJS akože, uh, z Brna, oni majú dceru na Slovensku ako firmu urobenú, lenže oni sú dve nezávislé, hoci je to dcera firmy, ale oni si, si tak nezávisle koordinujú, pretože na Slovensku zrejme pozadí niekto je túto z politických kruhov a ktorý si takéto zákazky realizuje hej. a to, čo sme tam povedali na tom videu, že sa to stalo moderné, hej, objednať, potom reklamovať, všelijaké fiktívne škody si vypočítavať alebo započítavať, že nebudem vám zaplatiť vám, lebo si myslím, že, že toto tak nemalo byť a vám zrazím 30 alebo 50 tisíc, alebo 100 tisícej. A, a tak sa to stalo tak moderná technika, aj množstvo ľudí na Slovensku si takto postavilo domy, že si objednalo stavebníka. Ten stavebník to postavil poctivo a potom fiktívne reklamácie sa robili, aby vás úplne udupali a potom na konci vás vyrovnali pár percentami. No a tá firma mi odpovedala, že, ta, že ten stavebník dodal nejakú inú stavbu a že tam mali nejaké spory hej, a že si započínala pohľadávku, tom ono ničom nevedel. hej, Lebo tak, keď by dodal stavbu, tak mu zaplatia všetko je v poriadku. Ale on pre nich robil ešte nejakú inú stavbu, kde si údajne vyúčtovali nejakú škodu aby podali, povedali, že nebudú mu platiť a si započítajú. A v tom prípade on jej teraz musí ich súdiť, ich, ich žalovať, aby mu zaplatili. A v inom prípade, keby oni si tu vymáhali škodu od neho, že skutočne by nejaké došli, zase oni by ho museli žalovať, čo by bolo ľahšie pre neho. Hej? A tak oni vedia, že keď mu nezaplatia, že ho môžu dostať až úplne dno, ani sa súdu nedočká. Hej. A tu je to, že tí subdudávateľia sú minimálne chránení, tak, je ten Váhostá bol, alebo iné stavebné firmy, že tu nikto na nich nedbá proste, hej. že by mali nejakú záruku alebo že by mal povinnosť kontrolovať platby aj ten objednávateľ, ten zadávateľ, ten verejný obstarávateľ, že by mal povinnosť kontrolovať, či ten medzistupeň, lebo väčšinou ten medzistupeň, ten, čo vyhrá zákazku, ani nemá stavebné technológie, on iba potom rozdáva zakazky všelijakým subdodávateľom a on si nechá 20-30% bez toho, aby pohol prstom, hej. A ešte nakoniec z jeho získa rovná tomu, čo ušetří. že keď niekoho zreklamuje, ubije, hej, ako zbije sceny a tak ďalej, hej, čiže toto je podnikanie dneska, že nerobia sa priamo tie firmy, ktoré by mohli robiť pre toho zadávateľa, ale idú žiť z nejakého sprozetkovateľskú firmu, hej. No, čiže to je také celé pochybné. A, a, tak ja verím, že sa to nejak vyrieši, ale tá firma, konkrétne, ktorá bola dotknutá, odmieta odpovedať na otázky, lebo ja som sa opýtal, že či má viac takých sporov, že či má nejaký, už bolo podaný nejaký návrh na konkurs, hej? lebo podľa toho by sme videli, aj verejnosť by videla, či tá firma je postivá, či má takéto výsledky a keď by bola pochybná, tak už nemôže ani ďalšieho obstarávania sa zúčastňovať. Ale my sa pozrieme na ňu bližšie a uvidíme, čo to sú tam za, za ľudia, pretože. Tam došlo k veci, ale nebudem tu pre stručnosť hovoriť a zase to spracujeme na samostatnom šlánku alebo na videu, čo sa tam skutočne udialo. Hej? A si myslím, že pravda je viac na strane toho pána, ktorého sme zobrazili, toho Martina Kovúta z toho východného Slovenska, čo má tú stavebnú firmu. Dobre, keďže hovoríš o nedostatku času a toho je ano. už skutočne málo, pretože o nejakých 20 minút necelých by sme mali končiť, tak by som sa vrátil k mailom a k tomu rozčítanému mailu. Áno. E, takže budem pokračovať približne tam, kde sme skončili pár riadkov, zopakujem. Politici sú ako herci v divadle a mimo neho. Mal som možnosť byť v priamom kontakte s poslancami vďaka mojej práci. Myslím si, že ľudia by sa prebudili, keby videli do zákulisia. Podľa mňa má každý politik a politická strana svoje jasne stanovené úlohy na scéne politického divadla. Matovič má svoju úlohu, Fico má svoju úlohu, Procházka má svoju, kiska zase inú úlohu a podobne. Umyselne som vynechal oslovenia, nie sú dôležité. Sú to len herci. Ich úlohy im predklada niekto iný. Ak by sme postupovali tak, ako to robí vo svojich reláciách pán Peter Marman, prišli by sme na to, prečo je politika jedným veľkým divadlom. Jej účelom je zaujať našu pozornosť a odpútať ju od podstaty, ktorá je za politikmi. Darí sa im to celkom úspešne. Aj táto relácia je toho príkladom. Voľby už dávno stratili zmysel. Ak by sme sa vrátili k tomu, že by si ľudia volili priamo poslancov a nie strany, tak by možno začali mať znovu zmysel. Ak sa nám podarí naučiť znova myslieť v súvislostiach, potom začneme meniť svoj názor aj na, totalitu, aj na politiku. Jeden z ďalších vašich hostí, pán Emil Pálež, k tomu nabáda a navádza nás všetkých už dlhodobo. Ja si svoj názor vytváram sám a je už výrazne odlišný od toho, aký som mal predčasom. Vnímal som svet podobne, ako váš host, Marek a mnoho iných. Bol som naivný, ale to je vývoj a je potrebný. Podľa mňa je jedným z možných riešení dosiahnuť to, aby sa volieb zúčastnilo stále menej ľudí, Čím by vo voľbách zvolení politici stratili legitimitu rozhodovať v mene občanov. Minimálne tých, ktorí ich nevolili. Následne by sa malo zmeniť celý systém. Malé územné celky by mali voliť spomedzi seba jedného, ktorý ich bude zastupovať. Títo by potom v rámci väčšieho celku mali vybrať spomedzi seba zase jedného, alebo viacerých, ktorí budú zastupovať všetky územné celky, ktoré od nich spadajú a tak ďalej a tak ďalej. Všetko by malo byť transparentné a verejné. Nikdy nič, čo je verejné, by nemalo byť prezentované tak, aby sa to stalo z, akejko, z akéhokoľvek dôvodu neverejné. Verejný život by sa mal stať verejným doslova a do písmena. Viem, že môj e-mail je dlhší a tak ho nemusíte prečítať celý, ale už sa stalo. <laughs> Alebo ani vôbec. Je to moje zamyslenie a čítajte, len ak vás niečo z toho zaujalo. Pre mňa debaty o politike už stratili zmysel. Prajem pekný večer, Peter. No, myslím, že z tohoto mailu není potrebné vyhadzovať nič a je to také voľné zamyslenie nášho poslucháča, ktoré podľa môjho názoru korešponduje s myslením a pohľadom viacerých ľudí. Ano. Áno, presne na ja, ja, ja, ja, ja to hovorím už dlhšie, du že tieto voľby, čo teraz budú, vôbec že nezmenia už ani ďalšie, a podľa mňa tu budú jeden z posledných takých, akých ich poznáme. Hej, lebo si zoberte, ten systém celý je absolútne zlý, hej, a ak na, na tom celej analýze, hej, napríklad tu keď bude mať strana 4,9% a nedostane sa do parlamentu a je najlepší kandidát, však ja robím celý matematický model na to, získa dajme tomu 80 tisíc hlasov, nedostane sa do parlamentu, ale za to najhorší kandidát strany, ktorá bude mať 40%, napríklad Smer, hej, tak sa do parlamentu dostane. A stačí mu možno iba 1000 2000 hlasov a sa dostane do parlamentu. Ani toľko nemusí mať. Napríklad počiatok roku 2006 mal 587 hlasov a dostal sa do parlamentu, hej? Krúžkou, hej? Lebo stačí byť na dobre. Môžete byť na väčší hlupák, hej? A stačí, aby ste boli na kandidátke dobrej strany a sa dostanete do parlamentu. A môžete byť najinteligentnejší zo všetkých a budete na kandidátke strany, ktorá nemá veľké preferencie a budete... dostanete 4% alebo 4,9% hlasov. Aj do parlamentu sa nedostanete, hej? lebo strana zostala pod tým kvôrom 5%. Ja sa pýtam, prečo napríklad nezobereme 150 ľudí, ktorí získali preferenčne najviac hlasov od začiatku do konca, hej, že nezoberia strany 5% tým kvôrom, ale 150 kandidátov, ktorí dostali najviac, najväčší počet hlasov vo voľbách, hej, celkovo. Aby vo... A tak by sa to zase niečo už zlepšilo. Ale presne ako povedal tu ten písateľ toho listu, hej, že tu treba zmeniť celý systém, tak ako niekedy boli králi, potom prišla tá iné zase systémy. Zastupiteľská demokracia a skutočne z tej zastupiteľské demokracie je najvyšší čas prejsť na demokraciu priamu, ako e, tu hlasajú viacerí aj keď sa to nedá zo dňa na deň spraviť možno, ale technológie už na to sú, dá sa to spraviť rýchlejšie, lebo príklady reálne vo svete existujú, ak je to napríklad aj to Švajčiarsko, aj všetky ostatné veci. Nemusí to byť síce presne tento model heď od začiatku, ale dá sa z neho učiť a, a, a, a, a nechať tu riadiť ľudí, ktorí skutočne majú záujem e, niečo robiť pre krajinu, v ktorej sú a nielen za peniaze a nielen za biznisy, hej? pretože to, čo sa tu krádlo posledných 26 rokov. Aj všetky tie zákony, ktoré tu boli, slúžili iba skutočne pár ľuďom a dneska sú z nich vážení podnikatelia, hej, chodia po tých večierkoch všetko, ale také peniaze sa nedajú, ako mnohí, možno niektorí z nich majú podstivo zarobené, ale väčšina z nich to všetko bola len privatizácia, len DPH, optimalizácie a všetky systémy je okolo toho. Hej. Fajn, a, a, fajn. Dáme, dáme proste... priestor. dáme priestor aj Marekovi na reakciu ktorý nám medzičasom spadol z linky, pretože ano. už ho máme na telefóne cez hodinu, takže museli sme opäť to nie spojenie. Marek, sme tu opäť? Počujeme sa? Áno, počujeme sa. Fajn, ďakujem. Chceš sa vyjadriť k tomuto, k tomu mailu, čo sme čítali? Áno, Ale... v krátkosti. Určite mhm. som toho nazoru, že treba zmeniť systém a toto, čo tu je teraz, nie je to absolútne ferové. Keď, ako pán Daňo spomenul, že niekto získa. 50 tisíc preferenčných kružkov a nedostane sa do parlamentu, lebo má pospäť percent a niekto, kto má len 700-800 hlasov, tak sa dostane. Tak e, tam určite treba, je, je treba spraviť napravu a že by to molo čo najspravduješie a najtransparentnejšie. Tak, aby ano. sa vlastne zvyšilo, zvyšil celkový záujem o voľby. Áno. A keďže dodám, stále nikto nič nepovie o jednom jedné z zásadné veci. Kto vymyslel kauciu 17 tisíc eur dovolie, hej? Dneska je na Slovensku 60 aj dačo strán, oni chceli obmedziť, aby ne všetky strany mohli kandidovať, lebo potom by mali nárok na tých sčítavacích komisárov v každej volebnej komisii, čo je tiež hlúposť, mohli ich obmedziť na piatich, aby sa losovalo v každej volebnom okrsku, že budú iba piatí komisári náhodne vybraní. Lebo doteraz mali, mali ste tak robenú kontrolu volieb, že každá kandidúci, každý, každý kandidujúci subjekt mohol mať svojho sčítavaceho komisára v tej okreskovej komisii. Tak prišli v roku 2006 alebo 2007, myslím to bolo, a zmenili volebný zákon na systém taký, nie 2005 to bolo, na zákon taký, že treba, tejto koruny, 600 tisíc korún, kauciu, aby ste vôbec mohli kandidovať. A ja sa pýtam, môžete mať najchytrejšieho, najinteligentnejšieho človeka, ktorý nemá peniaze a nemôže kandidovať. či zase je tu porušený zákon o, tom, o slobodnom prístupe k voleným funkciám. Hej? To, je, to je ďalší faktor a brzda, ktorá nám nás obmedzuje v tom, aby sme mohli kandidovať, aby sme sa mohli nejakým spôsobom prejaviť. Presne. Chcem poprosiť Petra Známestova, aby nám nevolal, pretože ak ešte nepostrehol, tak ho upozorním alebo teda dávam mu na vedomie, že na telefóne momentálne máme poslucháča, s ktorým vedeme tento živý rozhovor a na Skype je pán Martin Daňo. Takže, Peter, ak nás počuješ, voláš zbytočne. Skús niekedy inokedy, keď budeme mať voľný telefon. Tak. Prejdeme ešte k ďalším mailom. Ľudeš. Dobrý deň. Chcela by som len toľko napísať, že môj príspevok dnes Boris neprečíta tak, ako som ho napísala. Vynechal to, čo, čo on považoval za nevhodné, alebo o čo išlo. S pozdravom Zuzana. Pani Zuzana, môžem povedať, že ja som tu nebol ani duchom, ani fyzicky prítomný. Takže ak niečo neprečítal, alebo ako prečítal, spýtam sa ho a skúsime vám dať vedieť, ďalší mail od Jana z Anglicka. Martin Daňo, koho máme voliť? Aký si. máte názor na novú INTV a relácie voľby 2016? Kedy budete v SV znovu? Ďakujem a ste super. Tak, ďakujem posluchačovi za pozdrav aj za otázku. To, koho voliť, už som povedal, bude v budúci týždeň urobené video, teraz cez víkend si k tomu sadem, deň, noc budem robiť, hej, aby sa to dalo ešte, stihlo dokončiť. A Intervje ešte som ani nevidel, sa priznám. Viem, že od útorka začali vysielať my týmto útorka. Ešte som nevidel, lebo v kuse cestujem hore-dole. Čiže si to pozriem dneska večer. Videl som niektoré relácie na Markíze, čo robia to volebné štúdio s tými kandidujúcimi subjektami stále. A... Mm -hmm. Pozriem, neviem sa teraz vyjadriť, lebo som to nevidel. Hej. A uvidím, ako to funguje. Dobre. Neviem, tak, skutočne tak teraz. Zdravím vás. Otázku mám na Martina Daňa. V poslednej mm. dobe som si všimol, že je vo veľmi dobrom kontakte priam kamarádskom so Štefanom Harabinom napríklad mm. lajky na Facebooku a taktiež ho ospevuje vo svojich videách. Ano. Všetci dobre vieme, akú mienku u nás Harabin má. Toto, no. mi, nejde do, toto mi teda do hlavy nejde. Ano. Nech mi to trochu ozrejme. Ďakujem. Tak, William. Hneď poviem. On hovorí, všetci dobre vieme, akú mienku Harabin má. A ja poviem... Všetci dobre vieme, akú vytvorili v našich hlavách mienku o ňom, hej, pretože to bola vytvorená mienka tret, tret, tretich organizácií toho tretieho sektora a tak ďalej. Ja som tomu tiež nechápal, ja som bol tiež ako antiharabinovec, hej, lebo ja som živa čítal, že som počul harabinu, dezharabinácii a kiska tam začala po ňom kričať, hej, že, že vyčistíme súdnictvo. A nakoniec som zistil, že to je všetko úplne opačne, ale to vyplynulo až z následných vecí, ktoré sa mne stali, pretože ako ma vylúčili z volieb, ako som žiadal, aby boli potrestaní tí sudcovia, kde sa preukázala svoj voľa. Hej? A zistujem, že borec tu niekoho krie, hej? že švedcová e, predsednička súdu najvyššieho po Harabinovi, je úplne servilná osoba politicky poslušná hej? s tým, ktorí ju tam nasadili. U Kisku pracuje e, človek, ktorý, ktorý absolútne riadí celé súdnictvo tam, hej, to potom bude tiež ako vysvetlené. A zistujem, že tá dehrabinácia nebola kvôli Harabinovi, hej, ale kvôli tomu, aby posledný subjekt, element na Slovensku, ktorý ešte nebol sprivatizovaný, a to je justícia, aby prešla do rúk určitých zaujímavých skupín, a to je okolo strany Smer a hlavne Kaliňáka, hej. Pretože mali ovládnutú verejnú správu, ale vždy, keď ste sa chceli domôcť napravy nejakého stavu, obratili ste sa na súd a v mnohých prípadoch vám súd dal zapravdu. Ale dneska už ani na súd sa nedostanete alebo napravu nezjednáte, pretože začali prísť preverky sudcov, začali byť všelijaké to. A nie za účelom tým, aby sa justícia vyčistila, ale aby mali viac nástrojov na zastrašovanie sudcov, lebo medzi... To je v hej. Je množstvo normálnych slušných exekútorov a potom je skupina, ktorí robia zlé meno každému exekutorovi. Ja nie som za to, aby exekutori boli, a ja ži som bol za to, aby boli štátni, ale proste aj medzi nimi sú normálni ľudia, ktorí si to robili, lebo, lebo našli si tam uplatnenie a v živote by človeku zle nespravili a skôr hľadajú riešenia pozitívne. Tak ako je v policajnom zbore kvantum policajtov normálnych a potom je percento, ktoré tu robí výtržnosti, robí politické objednávky a tak ďalej. A tak aj v súdnictve sú sudcovia, ktorí si robia svoju robotu normálne a čestne a potom je skupina, ktorá tu robí iba zlo klamstvo a pokúša sa ovládnúť justíciu, alebo ovládať justíciu vo svoj prospech, hej. Každý hovorí Harabin mal nejaké veci, mal tam ten telefón a sadiky a všetko, ale vždy si skúmajte okolnosti, lebo ja som sa už pýtal na tieto veci. A teraz vôrobím taký formulár, kde budete môcť napísať otázky a ja pôjdem s kamerou a priamo Harabin bez toho, aby bol pripravený dostanete otázky a povedal, že bude schopný ich odpovedať, tak, ako ich odpovedal mne, hej. Možno, mňa nenapadá všetko, ja som to 7 rokov nebol, ale Jak som prišiel za ním, lebo v mojom prípade sudcov odmietli stíhať a v harabinovom prípade ho začali stíhať. Hej. Za vec rozdielnú. U mňa sa ukázalo, že sudcovia, ktorí rozhodovali voči mne, že ma vylúčili z volieb alebo iné veci mi zle tam robili, že to bola ústavný súdom. Ústavný súd potvrdil, že tí sudcovia konali svoj ne, hej, že, že nekonali podľa zákona, ale tak, ako im niekto nakazal, lebo podľa svojej vôle, jak chceli, bez toho, aby brali ohľad na zákon. Takže v mojich prípadoch ich odmietli stíhať tých sudcov, ale u Harabina, kde sa nepreukázalo žiadne previdenie, len sa ho potrebovali zbaviť, tam ho začali stíhať, hej, ako disciplinárne, aj keď sa nepreukázalo, že k niečomu došlo, tak som sa vyšiel opýtať na názorov, začali sme komunikovať a nachádzal som paralely medzi ním a medzi našimi prípadmi a nakoniec som zistil, že to, čo prezentovali médiá, hej, alebo určite organizácie tretieho sektora, možno není nám to bolo servirované, hej, všetko, ako, že sa to treba zbaviť, hej, pretože uvidíte na ďalších častiach videa, aj teraz, čo sa udeje v blízkych dňoch, nechcem, pre, nechcem upozorňovať vopred všetko, že, že, že, ten, že, že tá justícia je skutočne v úplne inom stave, ako nám je prezentovaná. A preto sa ho potrebovali zbaviť posledná veta, aby som nezdržiaval, že to bolo jeden z posledných ľudí, čo sa nebal povedať, jak sa veci majú, hej. Každý robil chyby, aj on, ja tú chyb som urobil, neviem presne teraz hodnotiť, čo robil on. Niektorí ste mi ľudia písali, niektoré on tam aj vysvetľoval na videu potom, ale urobíme teraz priamu konfrontáciu, aby sme sa dozvedeli pravdu aj z jeho strany, pretože aj ten sadiký rozhovor, čo tam každý spomína, vyšiel iba v určitom čase, hej? A za určitým účelom, hej? A to je diskreditovať proste, hej. To boli, či to boli voľby, či to bola nejak, že mal, mal, niekto chcel nejaký prípad na súde riešiť a cez ňou to neprešlo, lebo nebol ne nechcel ako servilne slúžiť nejakej politickej moci, tak sa postavil proti ním, tak ho potrebovali ostrániť. Ale to bude všetko zhrnuté v jednom Ďakujem. čiže. Ďakujem Martin a ja hm? dúfam, že Williamovi takáto odpoveď stačí. Uh, u mňa nájde potom detaľnejšiu už na konkrétnom Áno. videu a dokonca konca tohto týždňa tam, tam formulár aj niekoľkokrát ospublikujem pardon ešte, kde priamo napíšete otázku a mi povedal, že ja zgrupujem potom podobné, hej a pôjdeme za ním a buďme to na živo, hej, aby si videli priamo reakciu a nich povie, jak sa veci mali no. že to čo ľudí zaujíma lebo mňa tiež všetko nenapadá ja som tiež iba fyzická entita jedna hej. Marek, vzhľadom k tomu, že táto otázka bola adresovaná priamo na Martina tak neviem, chceš sa k tomu vyjadriť alebo môžem ísť k, ďalšie, k ďalšiemu mailu? Môžem ísť k ďalšiemu mailu hej Takže dostávame tu od Jana z Anglicka jednu mnemotechnickú pomôcku, ako postupovať pri voľbách, alebo ako, ako treba ako... Ano. sa postaviť k tomu. Ano. Treba voliť vyraďovacou technikou. Najprv staré kabáty. Zostane smer na konci, nie? Nie. Sú to len tri body, ale celkom jednoduché. Najprv staré kabáty, po druhej. Nové strany vytvorené na to, aby, sa zobrali, aby zobrali, respektíve rozdrobili percentá. Áno. A po tretie, nové strany, ktoré vážne chcú niečo zmeniť na Slovensku. Áno. Tak tomu som neporozumiel, tomu tretiemu, že tie Áno. treba vyradiť... No. Že, že, že sú u nich tie snahy, že niečo robiť, len nevedia sa nejak presadiť. pozgrupovali sa v nejakej strane, že chceli by niečo robiť, ale že, že majú minimálnu šancu, aby sa tam dostali. Taká si to myslel poslucháč no, no, divák teda. Marek, tvoj, tvoj názor? Máme poslednú 1,5 minútku? Ani nie? Aha. Ja som to tiež asi tak zhruba pochopil, že sú nejaké strany, ktoré by aj chceli niečo zmeniť, ale jednak nedostávajú mediálny priestor a nemajú dosť finančných prostriedkov. No. Absurdi, absurdistan absurdistan je ako nevovolebovom systéme, všade komplet. Pl, proste, ale tu treba začať syst, fakt... Takže mediť postupne, ale rázne. A ja si myslím, že nie voľbami, ale skutočne totálnou zmenou. Hej, pretože sa to už nedá napraviť. Pani, nedá sa voľba ja bojovať proti multimilionovej kampanii. Ja vám, ďakujem, kampanii ja vám, leta. Ja vám ďakujem za no. účasť dnešnej relácii. Dobre, Od, pardon. Máte 4 sekundy, takže rozlučíme sa a... Nechávaš. Vidíme sa na YouTube. Marek. Ďakujem za pozornosť a prajem a dobrú noc. A ďakujem Marekovi, že ma zavolal do relácie a za meškanie dneska. Od rána od 5. cestujem. Príjemný dobrý večer a Dobre. Dopočuť Do, do, do, do po. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.